Hvala vsem, ki ste se odzvali vabilo zadnjega eventa na daneskem ciklusu Kino plava Navni dom, ki ga pripravljamo v društvu za zelojofijske kulture. Torej, na današnji pravijo, da hodiče v se bomo soočili z verjetno bo zakleto v formo. To je svojo popvero. V tarnah smo goste povabili profesorja dr. Jošta Bogrinca z za, za sociologijo v filozovske fakultete v Ljubljani. Torej, kaj pravimo o soboperi? To je neskončna dnevna nedelovanka za gospodinje. To torej je bil žanr, ki je bil sprva zaradi preziranja, zaradi popolne naivnosti principu, po katerih je bil ta žanr organiziran, sveda predvsej pocenjen. Z domoroznimi večernjimi limonadami koncem 70-ih so ti pripovedni principi bili preneseni v večerno TV in so hollywoodske pod njegovim vplivom, pa tudi druge TV serije notranje, predvsem spremljali. Ta spremenjena zgradba je gradivo, s katerim operirajo in morajo tako ali drugače računati tisti, ki poskušajo danes naslavati gledalce preko televizije. Torej, današnji predavatelj, dr. Jože Boglinec, kot sem omenil, na filozofski fakulteti v Ljubljani predava sociologijo kulture in sociologijo medijev, vodi tudi centra za medijske študije pri fakulteti za podiplomske humanistične študije v Ljubljani, raziskovalno se ukvarja s konceptualiziranjem humanistike in družboslovje, da bi se na ta način, na ta način z izzivom radikalnih družbenih sprememb. Z tega vidika raziskuje kulture v sodobni in kriminalno tudi v drugih družbah, vlasti blogu medijalnih komunikacije v družbenih, družbenih reprodukciji. Uh, torej, besedo bom s tem predal našemu gostu in uh, če bo potem kaj zanimalo v tej smeri, seveda zelo dobro došel, da praša. mislim, da se bo znala razviti zelo zanimljiva diskusija, tako da ste potem kar vabljeni k uh, nadaljevanju večera, skrata. Hvala, Zbogu. Hvala za povabilo. upam, da me slišite. Jaz se najprej upravičujem, najbolj profesorska reč, ki so je bila ta, da sem napačne na pačne kasete ozel v sabotvu, da gledali bomo na koncu samo en, en osob opero, pa še ta je živalska. E, tako, da me boste glavnem morali poslušati, jaz bom poskušal biti toliko kratek, da bi potem imeli po možnosti še debato rajše. No, kot Mene zanima pač mediji kot sociologa kulture in zanima jo me toliko, pač. Vsak medij na svoj način, se pravi, televizija, drugačko kot pa radio ali pa časopisi, kot vsak medij, prenaša kulturne forme, ki jih ljudi vsak dan uporabljamo in trošimo in so torej dejanska kultura našega vsakdana. In ta vsebina so nadaljevanke, nanizanke, poročila, kvizi, šport, oglasi, pop, in še marsikaj. Se pravi, bistveno za televizijo je, da je kar zadeva kulturne forme, ki jih prenaša, heterogena zadeva. Na nas učinkujejo skupaj tako, da so oblikujejo naše navade, stališča, vrednote, jezik in identiteto. Se pravi, na nas učinkujejo tako, da se nekam prištevamo, da vse za nekaj imamo. Učinkujejo torej ideološko. Atisaj bi rekel, da nas ideološko interpelirajo, Teoretiki psihoanalize bi rekli, da se z njihovo pomočjo simbolno imaginarno identificiramo in da so torej snov, iz katere je izoblikovana naša subjektivnost. Raziskovati televizijsko kulturo zato pomeni raziskovati družbene in ideološke učinke, ampak se sredstvi, ki so bila razvita za analizo audiovizualnih umetniških tekstov, na eni strani, Na drugi strani pa sredstvi, ki so bila naredjena za recimo etnološko terensko spraševanje informatorjev. To zdaj sem za zato, da bi videli, da se predstavljam, da gre pre mojem govoru o televiziji za neke čisto drugega od tistega, kar ljudje običajno pričakujejo od javnega govorjenja in pisanja o televiziji vsaj v Sloveniji. Če bi hotel razdeliti običajne načine govora v televiziji v Sloveniji, bi nekako razlikoval štiri glavne različice. Prvi, najbolj tradicionalni način je, jaz bi mu temu rekel, pedagoško-psihološki. Razširjen je v tradicionalnih ideoloških aparatih države, to sta crkov in šola. In ta govor a priori pripisuje televiziji negativne učinke, in to so negativne učinki na duševnost, zlasti duševnost mladih, in ti učinki ne bi nekako izhajali iz same narave medija, se pravi iz tehnologije. In tak govor ima za pozitivno samo tisto televizijo, ki je v službi očetovske vzgoje državljano, če tako rečemo. Um, potem drugi diskurs, ki je tudi tradicionaln, majnoplim, pa vendarle, je recimo umetnostno kritiški. Ta diskurs je razširjen pri elitno-kulturni kritiki, ki izhaja iz literarne ali pa filmske teorije in kritike ponavadi. In ta v televiziji praviloma vidi vulgarno poenostavitev in standardizacijo audio-vizualne produkcije in jo ima za inferiorno nas proti filmu, poudarja to inferiornost, dokazuje, ali pa nasproti in romanu. In ta govor priznava torej televizijo samo toliko, koliko v nej pripoznava umetniško vrednost, kakor so je jo pač navadu prepoznavati skozi film, gledališče, literaturo. Potem imamo pa še dve drugi različici govora o televiziji. Prvi bi rekel množično medijski tabloidni človek, ki spremlja aferice, starlete, škandalčke, bare, sanjske, ženske in prehaja na eni strani v PR-ovstvo. Kar počne je to, da, da medijsko potrošnjo, kulturno industrijo, podvojuje, da jo naturalizira, da jo legitimira. In eh, ta govor ima ekonomsko in ideološko funkcijo, ki bi jaz zelo preprosto rekel agent distribucije v najbolj banalnem smislu. Ne. Služi temu, da se ta štof prodaja. Četrti govor Četrta oblika govora je v Sloveniji še v nastajanju. To je govor številik, govor merjenja gledanosti, ki televizijsko kulturo objektivira v pakete ponudbe publiko-glaševalcem, je kvantificira in torej pravzaprav um, žanje tisto, kar seje ta tabloidni človek, rečem. Ne? Uh, problem je to, da je... Uh, analiza televizijske kulture neprepoznavna in da je zares težavna. Zakaj po mojem? V Sloveniji v zavesti vsaj tradicionalne kulturne elite in tu mislim, da je razumljivo, prevladuje ta prva oblika govora, pedagoško-psihološka. V komercialnih medijih pa prevladuje tisti, ta tretji, ne? tisti, ki bomo rekel, tabloidni govor. Skratka problem je v tem. Le. V vsakdanji govorici ni ustreznih opor, da bi lahko ljudje kritično razumeli lastne kulturne prakse, v tem primeru gledanje televizije. Ne? To bi lahko še drugače povedal s parafrazo Dekarta, ki mislim, da na začetku razprave o metodi pravi, da kar se tiče zdrave pameti, vsak človek misli, da ima dovolj in da jo uh, ima toliko, koliko je potrebuje. Ne. Pogrešamo jo, kričemo pri drugih. In mislim, da zvednostjo v televiziji je ravno tako. In uh, moj sledejši kolega mi je enkrat rekel, glede pač mojega ukvarjanja s televizijo, uh, ukvarjati s televizijo ni nič globokega, je pa aktualno. Ne? In ta pripomba na nek način sem jo pričakoval, ampak po drugi strani me je nekako, bi rekel, razdražila. Zakaj? Zato, ker... Uh, Mislim, da je to, kar je pri televiziji najbolj eh, zanimivo, prav to upiranje teoretizaciji televizije, ki je splošna značilnost in ki je skupno akademikom in navadnim ljtjem. In to kaže na težavnost televizije kot predmeta resne analize. Eh, akademiki so zadovoljni s tem, da televizijo prezirajo in jo ne poskušajo razumeti, Navadni gledalci pa, če jih kdo, ki je iz medijev kaj vpraša, kaj oni mislijo o televiziji, bodo pripričani pričane da je, da je na televiziji recimo preveč nasilja, da televizija škodi otrokom. In Potem bo pa isti gledalci, ne vem, akademik bo še isti večer doma gledal nogometno tekmo in odmeve, navadni gledalci bojo skupaj z otroki gledali televizijo ves večer. Skratka, televizija škoduje drugim. Ne? Mi sami nimamo potrebe, da bi jo kaj boljš razumeli. Svetkaj, meni je pri televiziji teoretsko zanimivo, prav to upiranje analitičnemu pogledu. Upiranje teoretizaciji, občutek, da je teoretizacija nepotrebna. In ta občutek je v nelagodnem neskladju z vse splošnim občutkom, ki je hkrati ta, da televizija gledamo preveč, da negativno vpliva, da ne vemo, kje bi se je lotil. To se mi zdi. Skrata, moje skodišče je prav to, da bi televizijo razumeli kot kulturo, moramo razumeti njeno vsakdanjost in navadnost. In to jo razlikuje od tistih umetnostnih področjih, ki sem jih preumenil. Ne. Kino, gledališče, uh, iti obiskati, je tako kot resno branje romana, nekaj, za kar se je treba vzeti čas, kar je, kar je konstituirano kot posebna priložnost, Vsaka od teh reči je na svoj način izuzeta vsakdanjemu življenju. Ko jo použivate, jo použivate kot kulturo z velikim kaj. Televizija pa je 50 ali več programov, ki jih lahko vključite, med njimi skačete, kajdarkoli, med tem, ko počnete najnavadnejše reči vsakdanega življenja. In to pomeni, da vsi tevi programi si konkurirajo zato, da bi jih vi prav tale trenutek gledali, in to velja za vsakega potencialnega gledalca, in to velja za vsak trenutek, ko, so, ko je kateri izmed, koli izmed teh programov uh, koteče. Kar pomeni, da se konkurirajo intervju z znanstvenikom, prenos maše, prenos nogometne tekme, kviz, v in tako naprej. Uh, to pa so popolnoma drugačni načini eksistence, kot je način eksistence Kina, ki ga predvajajo kot kulturne, eh, filma, ki ga predvajajo v kino kot kulturni dogodek, eh, predstavijo v gledališču, eh, branje romane, za katerega si posebej vzamete čas, ali pa še kakšne druge eh, te izkušnje, eh, kulturne potrošnje. S televizija je navadna, televizija je vsak danja. In televizija se ponavlja, ponavlja, ponavlja. Če ne upoštevamo kot Absolutno bistvenega produkcijskega pogoja, če srkoli, kar se dogaja na televiziji, te ponovljivosti in te navadnosti je ne mogoče, da bi v televiziji smiselno presvojena. In prav zaradi tega, ker je taka, prodre v vaše navade. Je nasprotje izjemnosti, za katero se prizadeva posamezen film, roman, drama. In to dejstvo zaznamuje tiste kulturne oblike, ki jih je televizija razvila in ki so za televizijo torej specifične, samo njej lastne. Če tega ne, zanemarimo, uh, če tega ne potem zanemarimo tisto čar, za kar bi lahko je bistvo televizije. Ne? In to oba ta dva tradicionalna govora o televiziji vsak na svoj način uh, pozabljate. Ne? tist govor, ki ga imenujem pedagoško-psihološki, Preprosto preprosto po, na uh, posredovanost ne, uh, televizijskih učinkov. S tem smo pravzaprav resnici že pri uh, mojej temi. Uh, Podarjali bi tole. Uh, Sporede v tem smislu, da radio ali pa televizija dnevno in tedensko uh, iste vsebine predvajata in objavljata, sporege se je izmislil komercialni radio v Združenih državah Amerike v 30-ih letih. To bi vas posebej opozorilo da javni servisi ali pa državne, državni radi in državne televizije sprva niso rabili nič takega, kot je stalen program. Nasprotno, recimo, če gledate zgodovino bbc ja Boste videli, da so se izogibali temu, da bi začenjali oddaje ob točni uri, recimo ob 19. So jih začenjali ob 19.02, pa 18.58, zato da se gledalci ne bi preveč navadili rutine. Imeli so kratke premore, ki so trajali nekaj minut, ki nobena reklama ni zapomnila, spet z namenom, da bi se gledalec upočil, v poslušanje in tako naprej. Skratka. Komercialni radio je tisti, ki mora proizvesti redne oddaje. E, Zači zakaj? Zato, da ima predvidljive publike za, tisto, e, za oglasne vsebine. V tem smislu je e, sop opera, kot se pojavi na ameriškem radiju, komercialnem v 30-ih letih, docela in popolnoma produkt e, ene zelo določne potrebe po tem, da bi uh, imeli oglaševalci na radiju predvidljive osebine, ker je pač to bil način, kako so sploh uh, kakršen profit imeli od dodajanju uh, radijskih programov. Um, in uh, Ker so v času krize gospodarske dopolne in sredi dneva doma bile samo gospodinje v ZDA v 30-ih letih, so izumezanje redne oddaje, ki so bile namenjene točno njim. Nam se zdijo te oddaje nove, ker smo jo začeli spoznavat je nekako od konca 70-ih let dalje, ampak to so kaj. To so oddaje, ki so na sveti najrazličnejši kontaktne oddaje in pa to, o čemer bom govoril, redne vsakodnevne nanizanke in nadaljevanke. Ime soap opera izhaja iz tega, da so glavni, glavni bilko oglaševalci, ki so sponzorirali te oddaje, bili proizvajalci uh, detergentov uh, in kozmetike. Glavni med njimi je bil Procter and Gamble, uh, en danes največjih globalnih, uh, globalnih firm, izdeliko široke potrošnje v svetu ki je te svoje soap opera in, in celo sam in jih potem sam prodajal televizijskim mrežem. In Tako da je recimo soap opera, ki se oni začeli, mislim, da leta 1934 predvajati na radio Guiding Light, ne? mislim, da pred leti se jo je dalo gledati ene par let na kanalu A, je Od leta 1934 pa vsaj še do druge police 90-ih let bila na sporedu vsak delovnik in to vedno nove, vedno nove epizode, vsak delovnik se prekiniti v, v začetku 50-ih let, ko so porabili ene, dva, tri mesece, da so adaptirali do tlej radisko, Uh, radisko udajo za televizijo. Se pravi, to je bil na začetku radijski žaner, ki je bil, kot rečeno, narejen za gospodinem, ki so mu rekli daytime serial, se pravi uh, uh, dnevna nadaljevanka. Da opišem, kako je ta radijski sob zgledal. Uh, se pravi, sob je imela ime zaradi tega, ker so predvajalci Milajo delali, opera, Je pa, so pa dali zranj to ime čist zrde, ker so si pač iz tega norce delali. Opera pač najbolj elitni kulturni žaner, ne, sob opera je njegovo čisto diametralno nasproti. Tako je do tega imena prišlo. Ne. Se pravi, je bil najbolj zaničevan žanr in če berete recimo sociološke analize, ki so bile narejene sredi 40-ih let, delal jih je znameniti recimo sodelavci med drugim tudi znameniti sociolog Paul Felix Lazarsfeld, avtor mnogih recimo, socioloških pa socialno-psiholoških načinov raziskovanja. So se pač resno ukvarjali s tem kot s problemom, ne, da pač ne, gospodinje rade gledajo za ta žanr ne, dnevno nadaljevanko, kot so, so jih rekli. Oziroma, so oproti. Opis. Vsak delavnik ob isti uri ste imeli format 15 minut, šele kasneje imate 30-minutne formate in še kasneje potem 60-minutne. Se pravi, vsak delavnik uh, poteka neko dogajanje, uh, ki se dogaja doma, akteri tega dogajanja so ljudje, ki so doma, se pravi gospodinje in. Uh, njihove prijateljice, znanke, družinski člani, tudi uh, moški, tudi otroci, ampak ti so v ozadju. Uh, ukvarjajo se z vsakdanjimi dilemami navadnih ljudi. Uh, ti liki, te junakenje so navadne ženske v uh, srednjih let. Te so vloge, ki bi jim rekli športno lahko, uh, ne vem, so os dogajanja, so pivoti, recimo, ne. Uh, ostali igravci imajo nekako vlogo podpornih igralcev oziroma proti igralcev, podpornih proti protiigrav. Problematika so tukaj odnosi v družini. Uh, to niso bile niti karakterne komedije, ne? so bile bolj resna zadeva, niso se pa s, s tem, kar kasneje velja, recimo, za, uh, ne vem, probleme v, v družini, ti pa, ne vem, je manje grog ali pa, ne vem, um, nosečnost pri mladoletnicah, nekaj, kar, kar je lahko videl človek od konca 70ih let naprej v najrazličniših žalnih ameriške televizije v mnogo epizodah. Ampak so, ta problematika so bila prijateljstva, ljubezni, vsakdanje dogodki, učinki bolezni ali pa nesrečna medosebne razmerja. Se pravi, tu je povsem odsotna problematika nekega širšega socialnega ali pa političnega okolja, nobeno veliko dogajanje akcijsko nekakršnega poznate iz akcijskih nadaljevank, ampak so to uh, uh, stvari, ki zadevajo preprosto, bi rekel, premene čustvenih razmerji med osebami, ki se dobro poznajo in ki zadevajo izključno to zasebno sfero. Ne? Prijateljstvo, ljubezen. To, kar se ljudem dogaja doma. Vsebinsko je to absolutna novost. Če upoštevate, da je to diametralno nasprotje vlogi, ki je recimo ženska ta čas v Hollywoodu. Ne? Vlogi ženske kot fetiškega objekta, moške fantazije, femme fatale. Ne? Če hočemo razumeti, zakaj so opera bila predmet prezira, je najbolj to videti skozi kontrast z akcijsko nanizanko ali pa nadaljevanko, kar zadeva pripovedi in kar zadeva podobe dživnakov. No, to bom urisal, potem, ko nekako samo se zelo nakratko poskušam ukvariti s tem vprašanjem, kako in kaj se zgodi, ko se, eh, televizija, eh, ko se sob opera preseli z radnjo na televizijo. Ta preselitev vse je dejansko zgodila v par mesecih, na začetku 50-ih let. Preprosto so oddaje, ki so se v nekaterih primerih. Eh, že ne vem, 15 ali pa let, eh, več let so trajale, ne? Eh, in so bile v tem smislu neskončne dnevne nadaljevanke, so jih predstavili na televizijo. Uh, ob tem so večinoma uh, f, f, trajanje posamezne epizode podaljšali z 15 na 30 minut, podaljšanje na 60 minut je pa v večini primerov pri dnevnih nadaljevankah uh, pozna reč, ne v 80ih ali pa 90ih letih so naredili to pri tistih, ki so najbolj znani. Ne. Uh, zdaj, Produkcijski standardi in način prepovedovanja pa pravzaprav ostanejo popolnoma isti v bistvenih točkah. Produkcija je bila standardizirana, ne, ker so pač veliko nadaljevan posneli ne vem, na hitro in ne vem, dva, tri prizorišča so imeli in ta bilo treba skozi uporabljati predstavljate si, da so morali snimat skoraj skoz, če računate, da so imeli štiri ali pet epizod na sporedu vsak teden. In ta, ta produkcija je tudi sprotna, standardizirana je tudi v tem smislu, da recimo tist glavni avtor, ki je učinoma producent, piše pravzaprav skoraj, da samo zamisli za posamezne epizode oziroma kratke sinopsi se recimo na pol Na eni strani, medtem ko ostalo delo delajo specializirani, ne vem, recimo, pisci posameznih epizod. Specializirani do temere, mere, da imaš nekoga, ki piše dialoge, in drugega, ki si izmišlja te zaplete znotraj epizode. In da se hkrati, seveda, rabite več timov, zaradi tega, ker morate pač proizvesti štiri zgodbe na teden, pa pet zgodb na teden. Uh, bolj kot to se s tem načinom produkcije, kot da poudarim to standardiziranost, uh, ne bom ukvarjal. Tisto, kar je bistveno, da bi razumeli radikalno, formalno novost tega kot, uh, uh, kot tipa teksta, to bom povdaril. Veste, bistvene zadeve so to let. Ta tip nadaljevanke je čist drugačen kot je, recimo, to, kar so Anglije delali po, ne vem, literarnih predlogah. Mi lahko imate po romanu, ne vem, Jane Austen uh, Pride and Prejudice ne, je bilo, recimo, osem nadaljevan. Recimo, Saga o Forsythih po Garsworth, ne vem, romanu je predvsej daljša, ne vem, jaz, ker nisem gledal, koliko je teh nadaljevanj bilo, ne vem, kakšnih 20 verjetno, ne. ne vem, če kdo ve. No, ampak v vsakem primeru Pri tistem gre preprosto zato, da vi neko sklenjeno pripoved, ki ima nek vrh ne, in potem razrešitev, jo razdelite na toliko in toliko delov. Bistveno za sob opero je to, da ko, ko je prva epizoda na sporedu, ste, jo začnete gledati in padete v neko dogajanje, ki je tam kot da odzmera. So tam neki karakteri, ki so med sabo v takih pa takih odnosih In potem se to nadaljuje, nadaljuje, nadaljuje, že pride kdaj pa kdaj kakšen nov, kakšen zgine, Slovijo potem, da nekjer na v drugem žanru ni toliko izgubljenih senov, neznanih nezakonskih otrok, ki se kasne pokaže, ljudi, za katere mislimo, da so umrli in tako naprej. In še mnogo takih zadev, ki služijo Kot predmet posmeha tistim, ki so zrasli ob vem, Romanu ali pa filmu Gor. Ampak um, to moramo razumeti v kontekstu tega, da pač na leto gledate vem, 150 ali pa 200 epizod, ali pa jih je vsaj nasporedil, kajti bistveno je tukaj, kot si lahko mislite. Gospodinje vendar imajo veliko upravko med tem, ko gledajo televizijo. Gospodinja ne more več čast gledati televizijo. Ne? E, služijo ji e, glasba in druge e, glasovne, zvokovne opore, zato, da ve, kdaj e, je na sporedu tist karakter, ki jo zanima. Ker ima pač karakter v svojo glasbeno tema, ki ga označuje. Ne? E, da glasba označuje... E, naravo čustvenega dogajanja, to, da tisti, ki jih zanimajo ljubezenski prizori, si lahko te ogledajo, tisti, jih pa bolj zanimajo prepirisi, pa lahko tiste ogledajo. Skratka, soap opera v svojo lastno formo reflektira produkcijske pogoje in tudi konzumcijske pogoje televizije. Se pravi, to, da vas televizija nagovarja v vsakdanjem času, da je ne morete več čas koncentrirano gledati in da mora biti dogajanje strukturirano tako, da lahko kakšno epizodo ali pa velike dele epizode uh, uh, mirne duše ne gledate, pa boste vsem se lahko naslednjič vključili pa uh, spremljali nadaljevanje. Zato imate tudi pogosta vračanja, reminiscence, nekdo obuja uh, v obliki spominov nekaj, kar recimo konstituira ozadje razumevanje za tiste gledalce, ki ne vem, niso prejšnja tri leta gledali. Ne? Nadaljevanke pa na ta način zvejo kaj noga. Se pravi, ta vanka je neskončna, strogo vzeto nima začetka, nima konca, padete, noter ne, ne Nehaja lahko tako, kot mislim, da je bila pri Santa Barbari da je bila neka katastrofa, ne? vsi se ponesrečo, ali pa imate tako, ta je malo že karikirana, vsi se poročijo, ali pa je podobje. Ak strogo vzeto se zadeva, ne more niti začeti, niti neha. Je neskončna. To pomeni, da mora imeti pripovedno strukturo, ki mora biti povsem drugačna kot aristotelska struktura, ne, par zapletov pripeti razpleta in ki se pač kot norme drži večina pripovedi v evropski tradiciji. Tukaj zaradi produkcijskih pogojev to preprosto ne gre. Kako je torej zadeva rešena? Tako da imate pravzaprav mrežo likov, ki so med sabo v določenih odnosih. In edino, kar se dogaja, so drobni zapleti, razpleti, ki nikoli ne morejo, ne smejo biti končni, ne? ker zadeva se ne sme nekati. Ne? E, nikoli ne smejo biti usodni, Vnah pa se pripovedne niti prepletajo, če imate osebe A, B, C, D, sta recimo v eni epizodi v spredju A in B, v drugi bo sta C in D, v tretji bo sta A in C in po C se bo pojavil E in tako naprej. Ne? To, kar dela to zgradbo zanimivo, je torej prav to, da na nek način tvori paralelni svet. Kledavcev. Tako kot večina eh, hollywoodske produkcije je fikcijski svet v soh operi vedno tukaj in zdaj. Do te mere, da ko je zahvalni dan v ZDA, bodo ne vem, v seriji jedli porana, ne, ko bo eh, Halloween, se bodo došli eh, pač, <clears throat> tiste buče si dal ne, na glavi in tako naprej. Ne. Uh, tisto v čemer so te, uh, je ta format realističen je, kot je rekla razkoval Ian Ang, emocionalni realizm. Uh, to je postane pomembno, ko se televizijski sob preseli v uh, večerni spored. Ne. Zdaj, v čem je tukaj bistvena sprememba, bistveno nasprotje, če primerjamo um, so opero z akcijsko nanizanko. Akcijska nanizanka je bila v 50-ih letih recimo zgled moškega žanra, če tako rečemo, po 60-ih letih, medtem, ko je bila so opera zgled ženskega žanra. Akcijska nanizanka, prav danes snimamo več čistega tipa. Še najbliže temu, kar so vsaj pred kratkem predvajali na slovenski televiziji, je bil MacGyver, če ga poznate, ne? mislim, detektiv. Ne? Um, akcijska nanizanka zanje značilno to, da ima enega centralnega junaka. E, ta junak nima e, neke psihološko blazno pogljubljene osebnosti, ampak to je to junak, ki deluje, ne, ki vsakič v imenu dobrega premaga svojega zlega nasprotnika. Ti nasprotniki so si po načinu delovanja pravzaprav so samo variacije na isto temo. Uh, vsi drugi uh, junaki, ki tvorijo, samo, bi rekel, nekako okolje tega junaka, nekake povprečne, že uh, ozadje, sivo, na katerem se lahko on pokaže toliko bolj uh, pomembno. Se pravi, njegovo področje je področje dela za javno dobro, področje akcije, področje, uh, bi rekel, um, telesnega uh, nasilja, obračuna. Uh, med tem, ko je področje, Sop opere področje emocionalnega življenja, ne? področje zasebnega življenja, se pravi tisto področje, za katerega so po tradicionalni patriarhalni delitvi dela v med spolama v zahodni kulturi bile ženske specializirane in ki izkorišča njihove kulturne kompetence, kot bi temu rekel uh, francoski sociolog Pierre Bourdieu. Uh, se pravi, Struktura sob opere na nek način ustreza načinu življenja gospodin. Ne? V načinu gospode, življenja gospodin, ki je tudi eno samo neskončno upravljanje istih, nujnih, vsakdalnih upravil, ki jih nikoli ni konec. In ki, med drugim, zajemajo to, da skrbite za druge, da morate paziti, da so otroci, ne vem, da se bodo, ne vem, da bodo marelo sabo vzeli v šolo, da se bodo oblekli, da ne bodo pozabiti levadnih copad, da bodo ne vem, šli ne vem, klaveri, da bodo... da bodo v zajest, ko pride domov, da ga je treba spraviti v volje če je slabe volje. Vprašati, ali so šli otroci, ki so da ne, naštevan, ne? Pravi, To so kulturne kompetence, ki se sestujo iz bi rekel, čustvene pozornosti, Za potrebe, stanja, dobro počutje bližnjih ljudi. In popolna, radikalna novost je torej v tem, da je strukturno kot način pripovedi to radikalen prelom z, z, z s tradicijo pripovedovanja v zahodni evropski kulturi, vključno se klasično nadaljevanko, in da je to prvi žanr, ki afirmira uh, način življenja žensk kot nekaj, kar je podlaga za uh, uživetje v ta žanr. In zato ni nobeno na ključe, da je opera kot žanr moškim nezanimiva. In da je relativno nezanimiva, seveda, tudi ženska, ki živijo na popolnoma eh, drugačen način. Deser, ko sem to povedal, moram seveda reči, da to, kar mi poznamo, eh, zgodovinsko tukaj, kot so opera, ni to, kar sem zdaj opisal. To, kar mi poznamo, so Dinastija, Dalas in še neke serije, ki. Eh, so na spored prišle konec 70-ih let in so se pri nas eh, potem, eh, so bile na sporedu, predvsem v prvi polovici 80 let. Eh, te so najbolj znane, da, pri nas dinastija v je verjetno imela še več. odmev, imel dalas, eh, potem so pa jih začeli potekočem traku izdelovati. V čem je razlika med dnevno nadaljevanko in pa tem večernim salpom? Uh, bistvena, lejte, mogoče v par besedah, da z en anegdoto nekak to razložim še. Um, so opere so postale večerni žaner v času vladavine demokratske Jimia Carterja. V času, ko so obnavljali licence ameriških televizijskih mrež in je takratna demokratska komisija zagrozila da bo radikalno počistila in da ne bo obnovila eh, licence eh, tistim eh, predvajalcem programov, katerih program so od takrat označevali s črkama T A, kar je pomenilo TITS&S. Se pravi, eh, programe, ki so bili namenjeni temu, da so pač čim več razlogov, da so se čim manj oblečene ženske eh, motovile po seriji med tem, ko je bilo vse drugo sekundarno. Skratka, ta komisija je imela en par zelo dolgoročnih posledic. Ena od njih je bila ta, da so izumli kvote za... No, delno so jih že prej, pa takrat so jih urasničili. Kvote, ki so, ki so od takrat naprej zahtevali, da se v vseh pravzaprav tipih oddaj na, na ameriški televiziji nujno morajo pojavljati tudi ženske, Rasne in etnične manjšine. Drug, druga, druga zahteva, ki se je postavila neposredno uh, televizijskim mrežam, je bila, da morajo biti programi v prime time, se pravi, v času največje gledanosti od uh, 8 do 11 ure, da morajo programi taki, da jih lahko gleda cela družina, se pravi, da so primerni tudi za otroke. In uh, večerni soop je en izmed poskusov, kako napraviti to zadevo. Kaj ti? To, kar so v strukturi spremenili, je to, da so dogajanju doma dodali dogajanje na firmi in da so močnemu, osrednjemu ženskemu liku ali pa več ženskim likom eh, dodali nekaj močnih moških likov. Vendar pazmo, eh, pripov, ostalo stane isto. Eh, seveda produkcijski standardi so tu bistveno višji, večerni sope je pravilno nekaj, kar je na sporedu enkrat na teden ob elitnem terminu, v 60-minutnem formatu, in ena epizoda je neskončno draža kot je epizoda dnevnega sopa, e, igra, dekor in tako naprej na e, višji ravni. Vendar je to še vedno neskončno deljevanka, ta osnovna struktura je enaka. Ostaja isto to, da imate recimo, kot vam pomeje, ime e, klan, ne? da imašte v, sredinu, v sredini pozornosti klan, družino, ne, znotraj katere so nasprotja in pač nekatere vezi. Ne. In da so torej popolnoma enake teme v uspredju, kot so že bile pri dnevnem sopu, Samo da je, recimo, spektr razlogov, zakaj se med sabo ljudje sovražijo in ljubijo, pa so prijatelji in nasprotniki, ta se nekako, bi rekel, Razlogi niso samo zasebni, ampak so razlogi tudi poslovni, ampak čisto samo v tem smislu, da, da, da nekoga določa kot uspešnega ali pa neuspešnega, poštenega, nepoštenega. Se pravi, vi nikoli pravzaprav v dnevnih sobih ne vidite širšega, biliko, socialnega zaledja. Ne ukvarjate se z res problemi firme, ne? če gre za firmo. Edino, s čimer imate upraviti, so še vedno bi rekel, ti emocionalni čustveni problemi med je razmerenje. Samo bi rekel, okvir tega, kaj določa eh, to, v kakšnih odnosih sta dve osebi, samo ta se je razširil. Ne? Tega, kar, v kakšnem odnosu sta dve osebi, ne določa samo to, kaj sta si zasebno, ampak tudi, recimo, do neke mere, kaj sta si poslal, ne sta si partnerja, ne sta si konkurenta ali podobnega. Ne? Uh, no, se pravi, to, kar se s tem doseže, je preprosto to, da publika večernih solpov ni več izključno ženska, ampak je zaresa posrečila to, da so dobili vsa družino pro televizijo. Se pravi, čeprav še vedno gleda več žensk kot moških, je delež moških zrastu, starostno so, enakomerno razporajanje te gledalce in gledalke. Uh, in uh, ta žaner, včernji soap, je imel tudi uh, izjemen vpliv na spremembe v načinu uh, pripovedi v forme pripovedi na hollywoodski televizijski sploh. Se pravi gre preprosto za to, da je vse žanre komercialne televizije to spremenilo, akcijske žanre, zdravniške serije, science fiction in še kaj. Na kakšen način jih je spremenilo to, si dejmo zdaj nekako pogledati. Jaz sem vam pokazati, upravičujem vse, da to ne bom mogel zdaj eno serijo, mogoče se kdo od vas spomne začetka 80-ih let serije, ki je imela naslov, fantje Hill Streeta. Hill Street Blues, uh, o eni policijski postaji v ulici Hill Street, eh, ki dogajanje v, je v San Francisco. Tukaj imate pač policijsko postajo. Um, toliko pa toliko policajev, ki pravzaprav patrolirajo po soseski. In to, kar se dogaja ne, in kar potem spremlja um, nadaljevanka, je v veliki meri rutina tega, kako pač policaje delujejo. V bistvu nas spremljiva to, torej če je prej bil uh, žanr, ki je obladoval ta prostor, recimo detektivka, ali pa tudi, če je bila policajska drama, je bil en policaj, ki je deloval tako, kot sem prej upisal, ki je epizodi epizode upravil z enim nasprotnikom. Prednost na nizanke je v tem, da vi lahko gledate epizode v poljudnem vrstnem redu, da nič ne zgubite, če ste katerikoli epizodo posebno, zdru, eh, zamudite, nič ne zamudite v tem smislu, da eh, enako dobro boste razumeli eh, nekega junaka, če ste gledali 10 epizod, ali pa če ste gledali 13 epizod, če ste jih gledali 25, ali če ste gledali, ne vem, 40. Ne? Um, zdaj pa imate še vedno pravzaprav dogajanje, v katerem je veliko akcije. Vnare, kaj je noga? To, da se struktura ta mreže junakov in odnosov preseli iz opere. Fanti iz Hill Streeta, ko gledate prvo epizodo, ne, je tako, da je nekdaj tam pa Stetijan notr prišli. Se pravi, ima strukturo neskončne nadaljevanke. Ni enega samega lika, ki bi bil spredih, imate več. Ti liki niso zdaj neki, bi rekel, junaki, ki imajo samo svojo akcijsko dimenzijo, ampak so vedno liki, ki so ranljivi, Vsak ima kakšno svojo slabost. Ne. Eden kvarta, drugi sednar sposoja, tretji je ženskar, četrti pije, peti je nasilen in ima popatke, recimo, rasizma, ne, in tako naprej. Nujno imate kakšno žensko med njimi, nujno imate ste kakšnega črnica med njimi, pa portovičana ali pa mehičana. Že. Se pravi, in tukaj potem gre, dogajanje spet potekati, kot sem prej rekel, ne, da se pripovede niti nekako prelivajo iz ene epizode v drugo. Eno dogajanje se lahko recimo kaše, kot dogajanje v ozadju, v prvi pa v drugi epizodi, postane centralno v tretji epizodi in se potem umakne. Eno se pojavi v tretji epizodi in se v četrti epizodi razreši in tako naprej. Se pravi, da v resnici vam deluje, če lahko tako rečem, Polici, van deluje ljudi eh, na policijski postaji kot nekakšen mreža socialnih odnosov, ne? Eh, kjer ni enega centralnega, katera se pravi deluje pravzal, prav kot prenos družine ali pa klana v eno tako eh, okolje, eh, ki je zdaj okolje eh, neke akcije. Ne? Eh, in to postane vzor, vedete, Od takrat naprej, se pravi, od začetka sredine 80-ih let, se vam bo potem tudi v Hollywoodu policaj kot tip popolnoma spremenil. Ne? Tist, recimo, lik, ki mi tukaj prihaja najbolj na misel, je Mel Gibson v smrtonosnem orožju. Ne? Kaj je vzor? Ne? Policaj je tipično človek, ki je zelo zagred za svoj poklic, ne? ki je pošten, brezkompromisen in ki zanemarja svoje osebno življenje, se pravi pravilo je ločen, svoja žena ima sicer rad, ampak ona je ločila od njega zaradi tega, kjer ni posvečal dost časa. Po navadi ima sta nekega otroka, ki ga ima sicer, on rad pa ima pozornosti posveča. In to ste videli v takrat naprej v neskončno filmih na daljevankah in tako naprej, to, to, to strukturo. Ne? Ta struktura vam kaj napravi? Ohranja akcijo, ampak napravi te junake bolj človeške in bolj zanimive eh, gledalkam, se pravi gledalkam kot gledalcem z drugačnimi kulturnimi kot so kompetencami kot so eh, kompetence in pa pravpravstvo navade okus do te danje tradicionalne publike akcijskih nanizan. Uh, ta princip delovanja se potem Razširi tudi, tudi bistveno je to, da je ta kolektiv vedno metaforična družina in da so torej od sredine 80-ih let naprej vedno v uspredju um, neskončnih nadaljevank v tem tipu produkcije, neki kolektivi, ki so lahko eh, relativno izolirani. Ne. Se pravi, taki kolektivi, kjer so ljudje veliko skupaj in kjer se med njimi ustvarjajo takšne vrste medosebni odnosi, eh, kjer eh, so, ker gre za antipatijo, ne, eh, simpatijo, za navezovanje, ljubezni, spračno, se pravi neka metaforizirana eh, družina. Taki kolektivi so lahko boljnica. Tukaj spet lete, če bi pogledali 60 leta, bi videli, da ste da takrat imeli ene Medicinske serije, kdo bi uspredil? Jonaški doktor, ne? doktor Kildar, recimo. Ne? V 80-ih letih naprej, kako se imenuje serija? Po imenu bolnice, ne? kolektiv je tiste, ki je tukaj v centru. Ne? Um, potem je recimo, ktera so taka okolja? Lahko? Recimo um, oglaševalska agencija, uh, uredništvo časopisa, uredništvo uh, radija pa televizije, Uh, to je lahko uh, tudi neko naselje, pogojem, da je to naselje izolirano ne, in majhno, kjer se vsi ljudje osebno poznajo. Severna obzorja so tak primer. Pol master recimo science fiction zembr, recimo uh, Star Trek Voyager. Ne. Uh, pri Voyagerju imate ladjo, na kateri so se ljudje znašli in je izolirana v tistem kvadrantu delta, ki je daleč od doma. Ne. Se pravi, po imamo kolektiv, kjer je mogoče ustvariti med karakterji odnose, ki so na nek način analogni temu izvirnemu okolju sub opere. Podarami še tole. Neskončna nadaljevanka je nekaj, kar v produkcijskih pogojih, ki so bili standardni eh, pogoji televizijske produkcije eh, v eh, združenih državah Amerike, eh, vi, recimo v na nadaljevankah, niste mogli vedeti, koliko časa bodo zdržali, ali bodo zdržali eno samo se se sezono. Se pravi, eh, formula neskončnega nadaljevanke ustreza temu, da je, ko začnejo predvajati eh, neko eh, serijo, dolgost njega življenja apsolutno nedoločna. Ne? In da je mogoče podaljševati, da jo prestala kot mačka mlade iz enega termina drugega, iz kakršnih kol razlogov, da bi, ne vem, povečali gledanost, da bi, bi na mesto v nje dal nekaj, kar misli, da se bo bolj gledalo. Gle, Merje na gledanosti spremljajo popularnost karakterje. Če se ne karakter, ki ste mu hoteli dati, ne vem, v, v scenarijih, Bolo obrobno vlogo izkaže za bolj popularnega, ga boste porinili naprej. Ne. To pomeni leta, da vi ne morate v resnici ne vem, 12 let ene nadaljevanke gledati kot eh, nek tekst, ki je po svoj zamisli ves čas koherenten. Nasprotno spreminja se, ne, eh, popravlja se, eh, revidira se za nazaj, pozablja, kaj je rekel, spreminja eh, značaje oseb in tako dalje. Ne. Vse to so, je refleksija produkcijskih pogojev, to niso slabosti. Se prvi, če mi upoštevamo te produkcijske pogoje, bomo videli, da je nujno tako, ne? da so recimo te nenadne smrti, vse tisti ljudje, ki se pojavijo, ne? zakaj mora tukaj biti? V dnevnih nadaljevankah preprosto, zato, ker bi tempo dnevne nadaljevanke bil, če, ne, če bi bil preveč podoben, vsak danjem življenju, bi bil prepočasen. Gledalcev to ne moti, zaradi tega, ker je še vedno trajanje tistih konfliktov, iz katerih je spleteno, dogajanje, to je še vedno realistično. Ne? A veste, to, recimo, ali se bo sta dva, recimo par, ki se je sprl, ali se bo pogotoval, ali ne. ne? To trajajo dnevni nadaljevanki več tedno ne? in to je realistično. Ne? se pravi emocionalni realizem, velja. Dnevni sopi še ostajajo, niso zginili, Recimo kot primerek enega takega, enega izmed stranih in popularnih, če dobite, ne vem, koliko se pri vas vidi, a se a, kanal, kanal A vidi. no. Aribor, ne? A ja, no no skratka. Tam imate znamenito dnevno nadaljevanko Young and Restless, ne? mladi in nemirni, to je nekaj, kar je na sporedu od leta 1973 ne? in je dnevna nadaljevanka. Ne? Skratka, dnevne nadaljevanke s temi večernimi sobami niso izginili. Zdaj se počasi bližam koncu tega, kar sem mislil, vsaj na začetku povedati. Povedal bi tole, pogledite. Mislim, da je ta, če lahko tako rečem, mrežna struktura postala standard. Ne samo v hollywoodski produkciji serij, ampak na splošno na komercialni televiziji po svetu. Ne. Britanci imajo svojo eh, tradicijo dolgoletno eh, britanskih sopoper, ki se razlikujejo na splošnem od ameriških v tem, da so, eh, da, da so veliko bolj se dogajajo v okolju za res navadnih ljudi. Ne. Zgled tega v teoriji je dosti dobro obdelan, so East Enders, ne, ki jih lahko na BBC World gledate. To je polurn format, ki že leta in leta, ne vem, tudi traja, po mojem tudi so že kakšnih 30 let, po mojem, ne. je sigurno nas do. East Ender so prebivalci londonskega East Enda, ne vem, pač London saj malo poznate, nego socialna struktura, veste, da West End je tradicionalno bogataški, East End je uh, tradicionalno so pač nižji sloj. Uh, kar pomeni, da tam, kjer imajo pač uh, bi rekel, produkcijske pogoje, da lahko delajo sope uh, lastne, ne, da so ti bolj popularni, kot pa uh, uvoženi. Ne? Uh, Ne, večerni solpi so recimo zdrževali ta, bi rekel, glamur, ne, recimo dekore, oblek in tako naprej z emotivnim realizmom. Ne. Se pravi, za gledavko je lahko to pobeg iz realnosti v tem smislu, da uživa v tem, kar je, bi rekel, tega fantazijskega dekora, da pa se zlahka identificira s čustvenimi problemi, ki jih junaki in junaki ne imajo. Ne. Um, No, eh, kar zadeva potem ta zelo splošna imeliko razvoja eh, komercialne televizije, bi omenil še tole, pogledajte. Eh, mi nimamo več pravzaprav klasičnih nanizank. Ne? Eh, skoraj, da ne najdete več eh, serij, kjer bi bil en sami junak starega tipa. Tu, če imate pravzaprav eno nanizanko, boste imeli recimo par. Ne? Ena prvih serij takih je bila delo na črno, Moonlighting, če se spomnite v 80-ih letih, ki je lansirala Bruce Willisa, kot zvezdo, detektiva, ne, in Sibyl Shepard kot njegovo, kot njegovo um, delodajalko. Ne. In tam je zadeva temeljila na tem, da sezono v sezono se ni vedlo, ali ne bo sta par, sta prišla skupaj, pa nista bila skupaj. In druga značilnost teh novejših serij, skratka, dvoje značilnosti je. Ena je, jaz bo mordku, bastardizacija žanrov. Žanri se vse pogosteje mešajo, niso čisti. Ne? Delo na črno je mešalo žanr detektivke z žanrom komedije. Druga visna točka je pa ta, da se zgublja razlika ali pa zabriše razlika med nanizanko in nadaljevanko. Zdajte, če pogledate, nekdanejo razliko je bila temne. Ne? Pri ki lahko, je, je pa vsaka epizoda zase. Ne? Se pravi, čas med predvajanjem ene epizode, pa čas med predvajanjem ene druge epizode je, ga ni, nista nujno sploh istem času. Lahko je, vi lahko zamenjate vrstni red, v katerem se je klasična nizanka dogajala, epizode, kako, kako hoče, bo bo en, enako dobro delavali. Medtem, ko pri nadaljevankah je seveda ta čas neobrnil, ne? med prvo pa tretjo epizodo je nujno, druga epizoda in druga epizoda lahko samo tukaj. Kaj se pa dogaja potem v 18 let naprej? Tole pogledajte. Če pogledate recimo delo na črno, ali pa dosjeje x, ne? ampak dosjeje x so bliže nadaljevanki že, ne? ampak delo na črne je bilo tako, da je vsaka epizoda bila o, zaključena zgodba. Tisto, kar se je na nek način razvijalo, je bil odnos med glavnima junakoma. Ne? Kar pomeni, vi ste lahko zgodbo gledali kot na nizanko? Če ste jo pa gledali redno, ste pa imeli nek bonus, če lahko tako rečem, ne? da ste razumeli te drobne finese v medsebojnem odnosu glavnih likov. Če pa pogledamo, da se bomo pa videli, da zadeva obratno delovala. Ne? Tam ste imeli neko glavno dogajanje, tisto za ki ne vem, ali je za da so odzadaj um, um, vesoljci ali ameriška vlada ali oboje skupaj. In ste imeli pa črcimo vsako četrto epizodo, da se je stvar malo naprej premakljal, me so bile pa epizode, ki niso imeli nobene zveze s tem. Spet ste imeli dva centralna lika, ne, en moški, in ženski, malo dorej Skaljeva, in da je bila zadeva bolj zanimiva, sta ta dva lika, oba dva, bila netipična, spolno vzeto. Ne. Možgani cele zadeve, dejansko racionalni duh, je bila ženska Skaljeva, ona je bila znanstvenica, malo dorej sanjač. Krati je bila zadeva še zapletena, da, da bi ne bila eh, ona, bi ne bila, pač krati, ko je racionalen duh eh, katolikinja pripričana, ne, med tem, ko je eh, mistik, eh, mistik eh, malder, je bil eh, agnostik, ne, kar zadeva svetovno nazor. Nismo videli, da bi ga prepričanje. pripričanje, se je zelo dotaknil, raznegolega pripričanja obstoj mesolico. Se pravi, tudi tukaj vidim jaz pravzaprav na nek način posredni vpliv strukture sob opere. Ne? Da morate imeti pač nek temeljn odnos med dvema likoma, tistki poganja naprej dogajanje. Ne? Par besed, če v Telenovela se pogosto napačno ima za identičen žanr sobo, ker to je napačno. Žanr sta si marsičem sorodna, ampak v nekaj pomembnih ozirih sta si pa tudi različna. Predvsem le telenovela je v resnici pretežno v industriji kratko in malo oznaka za tiste serije, ki prihaja iz Latinske Amerike, pa celo iz tega bi rekel romansko govorečega plus uh, latino-ameriškega sveta. Uh, vendar, uh, po eni strani te hispanoameriške ameriške uh, tradicije ne, se navizuje na ameriško radijsko delamo televizijsko opero, na Kubi so prvi te žaner obladali in potem, ko je Castro oblasti, so se pač tisti, ki so to znali delati, so se po razgubili od Mehike do Argentine. Ne. Ampak glavni vir originalnosti telenovele je pa pravzaprav Brazilija in brazilsko urbano gledališče, ki je gojilo melodramo. Melodrama v obliki eh, feltonov v eh, časopisih ali pa v obliki gledališča je stalni žaner 19. stoletja, ki je bil izrazito žaner eh, delavskega razreda in ki je erotično problematiko povezoval z socialno problematiko, tako da je vedno centralna tema bila ta, ali se bo dekle iz recimo, nižega sloja uh, tem, uh, ko jo skuša zapeljati um, snubec iz višega razreda, ki ima v glavnem z njo rekel, ne, te, nečiste namene, In peripetin variant imate neskončno veliko, ampak gre pravzaprav o zadevi e, e, za tole. E, na legitimen način se lahko dekle iz nižega sloja povspne samo na ta način privatno zasebno. Ne? Se pravi, ne družbeno akcijo kot je revolucija, ampak s tem, da se poroči s nekom, ki je pogavlja, ne? Se pravi, to je fiktiven način sprave med družbenimi razredi. Ne? Priko preko individualne reprodukcije, če kot temu rečem sociološko. Ne? Bistveno za um, Brazilijo je to tudi, da ima drugačne uh, produkcijske pogoje televizijske, kot uh, ne? v Združenih državah Amerike ste imeli konkurenčne mreže in mnoštvo postaj. V Braziliji ste imeli enega velikega monopolista, podjetje Globo, ki si vse čas lahko privošče to, da predvaja uh, serije z najbolj cenjenimi brazilskimi igralci v eh, najbolj gledanih večernih terminih, se pravi recimo soboto z večer ali pa kaj podobnega. Eh, telenovela se bistveno razlikuje eh, od eh, soh v tem smislu, da po svoji pripovedni zgradbi ni neskončno nadaljevan, ampak ima vedno končno število nadaljevanje. Praviloma in pogosteje so to uh, enkrat na teden, ne? lahko je pa tudi večkrat na teden ali pa vsak dan. In tudi, če imajo recimo 80 nadaljevan, 160 nadaljevan, je to končna zadeva Vnaprej napisan scenarij za celotno to dogajanje. Se pravi, da pravzaprav na nek način uh, je struktura teh uh, zgod uh, melodramatska. Se pravi, v centru Je recimo, nekaj tipično, je v centru nekaj oseb, nekaj parov, nikoli ena sama. Teleobojena ima tudi veliko število oseb, tako kot je opera, tudi tle je mreža tih odnosov pomembna. Ne? Te kulturne razlike, recimo vloga religije in tako naprej, to bom zanemaril, ker ni moj namen v teleobojeni govoriti. Rad bi podaril samo eno bistveno začinost Ta temeljna, bi rekel, tradicionalno tradicionalna eh, melodramatska struktura je pri tele novelji ohranjena. Ne. Vedno imate kaj. Pravzaprav je zgodba najpogostejša to eh, spet še vedno, ali bo ne vem fab, ali dekle iz nižjih slov, ali bo v življenju uspelo. Ne. Se pravi, Tukaj ni paralelni svet, ki se dogaja, ne vem, da, skratka, danes. Ne? Skos tele se odigra uh, lahko rečemo, eno življensko obdobje, ne? en del življenskega ciklusa je onako. za tele novele je to, da imate, recimo, nekaj parov ljudi, ki, imajo, ki so se znašli v življenju v neki analogni dilemi, pa potem na različne načine se tega, imamo pogledal zgledom, pa imamo bojasno. V um, telenoveli Klon, ki je bila izjemno popularna v Braziliji, pa recimo v Rusi, pred nas pa posebnega odmeva doživela, je pa recimo lani predlani bila na sporedu, mislim, da tudi na kanalu A, <clears throat> je bila ena od tematik, um, je bila um, zasvojenost z drogami. In meste pač ene par, recimo, jaz bi temu rekel, meste paradigma zasvojeno z drugami, ki se utelešali različni karakteri. En je bil recimo advokat v srednjih letih, ki je bil alkoholik in ki se je zdravil za alkoholizmo, je pa zaradi alkoholizma zgubil zgub družino, se pravi, žena ga je postila za trok in so otroci odrasli brez njega. Ne? Tako da imašte pravzaprav zadnjo pred zadnjo epizodo, ta, da on se opogumi potem, ko je nekako svoja karierovska bezprava, ko se je ozdravljal alkoholizma, se skuša soočiti z njimi rabi pač spet videl vsaj otroke, ne? ampak nekako um, zgubi živce, ne? namesto, da bi upravil to, se napije. Ne? Potem imašte recimo drug primer za svojenca, je nek fan, recimo v štolenskih letih, ki je igral v nekem bendu in je potem se za Ne vem, kaj je, ker <clears throat> kokain, to se ne spomnim. Ampak, skratka, tukaj se zgodi to, da njegov bend uspe brez njega, medtem, ko on nekako propade, na koncu se odloči, da bo vem, poskusil še, se vdovali. In ima še tretji primer. Ne? Um, iz izbogate družine, skoraj da izgubi otroka, ko je naseča tudi zaradi osvojenosti, njen fant, ki je zrivna, jo, ne vem jo podpira in tako naprej, da ne bom zadev ponavljal. Hočem nekako povdariti tole. Tisto preko česar deluje te novela je to, da imašte vi niz ljudi, ki so v podobnih situacijah in se gledalci postavlja potem eh, lahko v, v nekako v te situaciji tako, da dajo, recimo, prav glede ravnanja edmo drugo. Ne? Da, recimo, tako, te stvari bi jim dali misliti prav tem, da vam postavijo serijo, ne? Uh, serijo. Ta serija vam omogoča, kako bte reku. rekel, uh, distanco v presojanju, kljub temu, da se lahko nezavedno, ne vem, bolj identificirate z enim ali pa z drugim likom, ali pa z enim ali pa drugim stališčem. S tem smo prišli še do nečesa, s tem bom potem zadevo zaključil. Uh, telenovela ima odprto strukturo v tem smislu uh, na podoben način, kot jo ima sob opera. Ker lete, kaj je en bistven, če lahko rečem, ideološki dobitek, zaradi katerega uh, komercialna televizija popolnoma ohrani to, da imaste uh, v centru pozornosti kolektiv in razmerjanje. Dobite tole, pogledajte. Če ste imeli pri klasični pripovedi enega junaka, je ta junak pravzaprav omogočil če lahko tvoj rečem, manjši spekter različnih identifikacijskih izhodišč, ne? Manj, manj različnemu številu gledalcev je bil dovolj blizu, da se identificira z njim, kot pa zdaj velja to vesel popri zakaj. Zato, ker imate v tej strukturi vrsto uh, karakter in se lahko pač glede na njihovo ne vem, način reagirane, glede na njihov značaj, vi si lahko izberete svojega. In je tipično za gledalke, ki so vedno bile, da so imeli svoje priljubljene ne, uh, like in druge like, ki so sem jim zdeli ali brezveze, ali irrelevantni, ali zoprni. Ne. Mimo grede, če se spomnite, ne? dinastije, ki imel dve protiigravke, Kristi um, in Alexis. Kristi je bila dobra, blond in ime Kristal, ne? figurira čistost in jasnost. Ne? Na sprotnici je bila pa temno, bi rekel, temno lasa, ne? In, um, tako da ste vedeli, da ona je ona zlobna. Ne? Skratka, to so osebe, ki imajo to funkcijo, ki reče po žargonu the girl we love to hate. Ne? Se pravi, ki so tam natančno zato, da jih sovražimo. Ne, se pravi, so protipol enemu členu. Se pravi, nekako gre za tole, da imate odprto strukturo, kar zadeva nabor karakterjev. In zakaj je to tako? Spet to lahko povežemo s produkcijskimi pogoji na ta način. Televizija je biznis. Televizija je narejena za povprečno publiko. Televizija vse čas skuša maksimirati obseg. Publiki. Zaradi tega mora zaseti čim širše polje možnih likov, ki so lahko osnova za identifikacijo, čim različnejši publiki. Se pravi, da ima se lahko v isti seriji rasiste in eh, emancipatori, feministke in, eh, in, in reakcionarne ženske in tako naprej, ne? Da, da ne bom vseh v teh pozicij eh, naštevil. Skratka, jaz mislim, da je sodobni, da so sodobni načini audiovizualne vizualne produkcije, tisti, ki se ukvarjajo s pripovedmi, čisto ponotranjili to, bi rekel, osnovno strukturo likov. In da je danes verjetno čas, ko je mogoče te zadeve subvertirati, da pa televizija po svoji, po svoji naravi se seveda, ni revolucionarni mediji. In da ta odprta struktura karakter in odprta struktura pripovedi je v nekem temeljnem smislu seveda izjemno rigidna, če ko rečem. Ne? Nudi vam široko polje izbire, ampak to polje izbire je tako kot polje izbire, kjer vam lahko izbirate recimo, med različnimi zobnimi pastami, ampak če ne boste si zob umivali, pa smo do pa izločili iz igre. Ne? Izberete lahko kar hočete, pod pogojem, da nujno izbirate. E, Tako, za konec, da zaključimo zadevo z gledanjem, bi si pa vendarle ogledali en odlomek, kratek špico bomo videli in nadaljevanje bom prepovedal, kaj, kaj to je. To niso opera, ampak je dokumentarna oddaja o živalih. S tem vam hočem pokazati, kako je ta, ta zgradba sob opere lahko prodren tudi na tako v tako popolnoma tudi televizijske oddaje, kot so dokumentarne oddaje v življenju živali. Uh, gre za um, oddajo pol urno, ki jo lahko, če morete, na kabelski televiziji spremljate na Animal Planetu in ki jo Slovenščino na napačno pre, prevajajo kot družina prerijskih psov. Zadeva je čisto napačna, namreč prerijski psi so gledalci, ki živijo v Severni Ameriki, živali, za katere gre so pa zveri, imenovane surikate, majhne zveri, sorodniki mungov, ki živijo v Južni Afriki. Ne? No, strukture pripovedi to ne prizadene, originalni naslov, kot postavili serije, meerkat manner, ne, ali je mainer, ne kako se govori, manner ali manner je posesto. Ne. Uh, v resnici gre za to, da so znanstveniki 200 pač let proučevali eno tako družino ne, uh, teh uh, živali, ki so zanimive, zabavne, ne, igrive, radovedne. Uspelo jim je pa napraviti to, da so to zmontirali v odajo, kjer ima žival živalstvo karakter, še več. Ne, uh, V tej skupini, ki je skupina sorodnikov, ne, se pravi nekaj odraslih samic, odraslih samcev in polno otročadi, je glavna matriarhinja. Ne. Po imate pa ene par likov, ki vedno naredijo zgago. Se pravi, tipična so oper. Evo, to si oglejmo, potem pa kar se mene tiče, jaz sem gotov, pa lahko... No, skakaj, vidite, da tukaj sicer seveda, ker živali same ne govorijo, ne, rabila tega pripredovalca v ofu. Ne, vendar pa e, vidite, da je zadeva nastavljena tako, da na strukture družine in da e, prepoznate značaj karaktera celo vam, kakšni so, da laže gledate in da se dogaja na e, Gre za osebne odnose. Ne Se pravi, ta matriarhinja pravzaprav izraža svoj konkurent koristi. A to ustreza realnim socijalnim razumeljem vredno ne, vredno je dramatizacija z doseže doseženja, pa z glasem boho, ali ne? Ali je celo upat na to, da gledamo koliko toliko realno doganje. Um, ja, jaz mislim, da gledamo koliko toliko realno doganje, ampak da je seveda problem v tem, da je antropomorfizirano, če tako rečem, ne? in da so pač tisti detajli, ki bi motli to, antropomorfizacijo so izločeni, ne? da so pač čisto tisti elementi, preko katerih lahko mi to strukturo prepoznavamo kot samoumevno. Ne? In s tem mislim jaz, da, da je pač določena ideološka poenostavitev, narejna ideologija, ideologija, ki pač, uh, v čem je problem, po mojem, v tem, da je, je ideja, živali so take, kot smo mi kar, Lahko to, da mi priznavamo živalim živaljsko samo toliko, koliko so za v resnici podobne ljudem. Ne? Da, nismo, da ne, ne zmoremo uh, prenesti nekaj drugačnosti. Jaz, v, jaz se pravzaprav bolj nagibam za drugo pozicijo. Ne? Da rečem, da ljudi lahko razumemo živali toliko, koliko v sebi propoznamo neke karaneme živali skupnega skratka. Mi smo tudi živali, seveda, sesavci smo, ne? spolno se reproduciramo. Ne? Konkurenca je med nami in tako naprej. Ne? Ampak, se, obstaja, se obstaja mogoče paralelka v svetu vsesalcevnem našem realnostni šovi. Ne. Kar se bi se htjel vprašati, nisi omenjal te noveve, pa so opis umenjal, m, Vprašanje pa je prav se prav, a je mogoče reči, da so realnostni šovi potencirani, žaljhnici potencirani? Ki priječijo šale, v tem smislu, da recimo... evolucija, ali pa češte evolucija na neki način popolna. Ne, ne, ne bi tega, da bi jim ukradlo. Zame je to zelo zelo resničen šov. Ja, menijo pač kot dnevni red, da so zelo zanimivi prav, prav v tem smislu, ne? Uh, kam se televizija razvija. Uh, ne zdijo se mi tako, ne zdijo se mi. Um, nadaljevanje enega samega že preobstečega žanra. Nasprotno mislim, da so ena zelo nova kombinacija in da je ta nova kombinacija kombinacija, ki je pravzaprav možna šele v času eh, digitalizacije televizije. Predvsem pa eh, gre za tist proces, ki mu, mu rekel, ki mu rečejo v žargonu televizije interaktivnost, In ki ga uh, strategije managementa imenujejo mass customization. Ne? Uh, se pravi, gre v bistvu za to, da vam pač čim več stvari prodajo preko. Reality show, njihovo bistvo je eno se zadnje to, da vi nosite, tak, se greste kupiti tako obliko, kot ste videli, da je Mišo iz imel recimo. No. Ne? Se pravi, um, v bistvu so potrošniški trening, če tako tako rečem. Ne? Daj sama ideja realnostne televizije v tem smislu, da um, vi kažete um, vojersko nekaj, kar se zares dogaja. Ta tradicija je stara, ne? Že, že skrita kamera je v bistvu začetek tega. Ne? In recimo ta pravi gasilci ali pa ta pravi policaji, to, ti žanri so obstajali že prej. Ne? Okoli leta 2000 so samo doživeli ta boom. Ne? In ti ta novi so v Marsi drugačni, ampak jaz mislim, da so kombinacija Marsi česa. Tudi uh, so v operu v nekem smislu glede česa. Prav glede tega, da si izberete neko izolirano prizorišče, kamer postavite ljudi, pa gledate, kak je odnosi med njimi. Ne? Samate pač tudi druge zadeve. Bistvena, bistvena točka tukaj je, po mojem, ta, da v reality šovih majo imajo uh, gledalci iluzijo kontrole nad Kom. Nad ljudmi, ki so popolnoma enake kot oni. To je v zgojah hkrati v to, da ste vi zadovoljni, da vas veliki brat upazuje ne? in da ste vi tisti veliki brat, ki upazuje in opazuje koga. Ljudi, ki so natančno taki kot vi. Ne? Vse te iluzije hkrati grajo. Zanimiv žanr se mi zdi. Veliko no, bi se dalo njen govor. Ampak. Reč nekam še. Dosta nam se praša, če te mogoče visičeš, še manj nevdušujejo kot žaljevnica, ne? Jaz moram reči, že vam ta problem, da me nevdušuje, ne en, ne, ne, ne, ne drug. Ne. Samo se mi zdi nekako... Uh, to, kar sem povedal o sob oper, ni nič novega. Tisti, ki se s tem ukvarjajo, to vejo že 20 do 25 let minimalno, večino tega, kar sem povedal. Euh, meseci pač bolj problematično to, da v Sloveniji to očitno je še vedno uh, ja na nek način popolnoma neznano, ne. Lokalno vprašanje je v bistvu zaka navedli, da, da to dolgo, ne, mislim kak dolgo že danes gledamo žajtnice a nek način me pa zanima uh, Danes je recimo, ravno ma buš, mislim, da ta zagovor uh, tega apila proti izospolnim uh, porokam tudi. v ameriškem parlamentu in če sem prav razbral, mislim, da hoče dati v tem povdarek nad tem, kako je dejansko uh, ta družina, temelj civilizacije, lahko je to klasično napletanje okoli tega. okoli tega zanima, kak je je po vašem uh, mnenju sobopera vplivala na, na, na našo percepcijo družine? To je zanimivo vprašanje. Moram reči, da prav veliko o tem nisem razmišljal, ampak se mi zdi, razmišljal bi pa v tej smeri, da uh, naturalizira držino kot model um, temeljnih odnosov med ljudmi. Mese se na nek način zdi uh, velika civilizacijska izguba to, da so isto spolno usmerjeni čutili potrebo po svojoj retradicionalizaciji, da svoje razmerje sploh poskušajo družbeno legitimirati kodit družinsko razmerje. Uh, ker mislim, mislim, da bo na vse zadnje ta, ta poskus, da, bo, da, se bo, da se ne bo obnesel. Sveto je nekaj vrste marketingških, na nekaj ja, čin. Ja. Če se normalizira ta marginalizirana družba, se pravi, se s tem pridobi večji krok potrošnika, na način, po moje lojke. Tudi to, ne? ne, recimo, ja. Uh, zdaj to bi pač morali upoštevati, um, upoštevati okus ne, teh dejansko -zgodovinsko publik kot specifičnih dejansko-zgodovinsko konstituiranih publik. Vedeti moramo tole pogledati, kar zadeva vpliv na, recimo, podobo um, programov, ne, ga imajo lahko uh, skupine ljudi bolj s svojim okusom, Ampak tudi, kot uh, organizirane skupine, ki lobirajo. In pri ameriški televizijski produkciji je ta drugi aspekt tudi bistven. Ne? Ker gre za takole, da lahko, recimo, uh, proizvaja neko serijo, ki bo na sporedu uh, v elitnem terminu ene televizijskih mrež, je vrsta um, pravnikov, ki spremljajo ta uh, proces. In na strani teh producentov, ker mogoče to nisem povedal, tipičen način produkcije je še vedno ta, da samostojne hollywoodske kompanije delajo neko serijo, ne. tisti, ki jo bojo pa predvajali ne, televizijske mreže, pa sami z egzekutivnimi producenti pravzaprav regulirajo, kako bo tisto izgledalo in se pogajajo. Ne. Ti ta prvi bi radi imeli več umetniške svobode, da kaj je naredijo, oni ta drugi bi radi, da ob vsem tem ne bi odvrnili eh, sponzorjev ali pa ne bi užalili mogočnih eh, enih močnih grup. Se pravi, če se tam zgodi nekaj takega, da eh, ne vem, eh, nastopa nastopata dva geja, je poč pol vprašanje eh, merenosti, gledanosti, s čim več izgubimo, ali da užalimo kot ljubiste eh, geje ali če užalimo kot ljubiste, ne vem, eno, ne vem, eh, ...en od starševsko združenje ali kaj podobnega. In pač imate na obeh straneh pravnike, ki se borijo zaprav za vsako frazo, ki jo tam rekli. Mm. Mm. E, bistvo, to mi je podelo napaviti, ker se spomnim, da sem predčasno videl eno poročilo o tem, kako so a, v eno Himalajsko državo prvič v zgodovini seveda uvedli televizijo, oziroma dobili so možnost za televizijski sprejem, In prva stvar, ki je dejansko ta televizija prenašala, oziroma prenašala posredovala, so bile svoje popere. In potem so spraševali te ljudi v tej državi, kaj je tisto, kar jim ugaja. Ne seveda, odziv je bil fascinantno, ne mislim, vsi so praktično sedeli na pri televizorjih. In kaj je tisto, kar jih fascinira, ne? In v bistvu, konstanten odgovor je bil, da to, da se lahko nečesa naučijo, o oziroma kako je treba živeti, kako je treba živeti, da to vidijo na, na teh sob operah. In naravno z te perspektive se zdi mogoče zanimivo to vprašanje, ne, kak je dansko sob opera, pa tudi televizija splošno mogoče, koliko ona ukrivi, oziroma kako okviri našo percepcijo teh, Kako je ta percepcija dejansko realnosti, ki imamo danje, dejansko percepcije televizije. Ne. Mislim, je, to je zelo pahalno vprašanje. se mislim, nisem rado, da govorili, bo tako, to reče na nek način Jaz mislim, da tega preprosto ni mogoče reči ne. zaradi tega, ker takole, um, iluzija je, da prednje obstavlja televizija pa prednje obstavlja internet ali prednje obstavlja ne vem kaj, ne, ne. da je nek svet, ker smo imeli, imeli neposreden odnos do realnosti. To, da ljudje govorijo, pomeni, da imamo posredovan odnos do realnosti. Neposrednega odnosa do realnosti ni. Ne. Če kaj je, problem danes to, da se pa vedno bolj zavedajo tudi najbolj navadni ljudje, da je ta svet simbolno konstruiran, ki se ga gremo. Ne? Tako da za me je, so osnovno vprašanje in analize ideologije in recimo sploh razumevanja socialnega sveta v sodobnosti, ta, kako razumeti sam proces konstruiranja. Ne? Ker se tu gre za te poenastavitve, ne? da si pač najpogosteje predstavljamo to po teoriji, Zarote je nek um, ki nekaj hoče, ne? in pač potem dela realnost tako, ki pač ni v resnici tisto, kar mi spontano doživljamo, pa mislimo, da je. Tako da z tega vidika bi rekel, da, da um, se ničemu čuditi, ne, kar zadeva pač učinke televizije, da pa je zame pomembna izkušnja to, da učinkov televizije na ta način ni mogoče nadzirati. S tem, ko so pogoji gledanja neke serije, v nekaj deželi, kamo recimo američani izvozijo, ali pa kdorkoli drug neko serijo, popolnoma različni kot so izvirni pogoji gledanja, pomeni, da bodo tudi kulturni učinki absolutno drugačni. Ti kulturni učinki so lokalni. Ne? Če tudi je neka serija ekonomsko vzeto lahko um, pomeni, ne homogenizacijo svetovnega trga televizije, pa to niti zdaleč ne pomeni homogenizacijo okusa. Ne? In, Jaz ne vem, kaj je recimo v tisti državi to pomenilo, ne? se bomo naučili življenja, ampak o, jaz mislim, da ne gre tukaj za to preprosto zadevo strah in groza, da bojo pa ne pa si poskušali živeti kot, ne vem, američani. To je zanimivo, ne? Kaj se ja. ravno to zgodilo, ne? Danes, ko so začeli opažati, se pravi, kamera hodila po ulicah in začelo upažati, kako se ženske obnašajo, kako se recimo plačijo, mladi in so praktično posnemali vse te, kar so videli na televiziji praktično. Ne? Se pravi, cela tradicionalna družba, ki je bila prejšnji dan še popolnoma zaprta v neko tradicionalne uh, okolje, tr se pravi čisto klasično religiozno življenje, je naslednji dan postala komaj kopija menjedna. Ja, pa je bilo v teh nekaj da so se lahko kritificirali. Seveda. je bilo bližo tudi njegove tradicionalne druge. Uh, vi ste danes povorili da um, ste definirali medije za stališča produkcija predvsem, ne? Mene pa zanima, koliko je mogoče v, v tem žanru najti tudi vsebine nekih starih eh, motivov, ki prihajajo iz popularne literature iz književnosti. Prej ste omenili eh, svetlolasko pa ternolasko, to je zelo star motiv, ki ga imamo recimo v starih popularnih slovenskeh književnosti v vizali, vseh do to spomnjenja. Koliko je tega? Koliko je odločeno? Jaz mislim, da je tega sveda zelo veliko, ampak um, kaj pa to pomeni, je pa uh, nepredvedljivo, je stvar analize, pa vem, konkretni nadaljevan, ker imajo pač, recimo, nadaljevanke imajo pač neko svojo zgodovino vplivo, ki je, pač, recimo, ne poznam toliko, da bi lahko, ne vem, ne ne, ampak, Recimo, če zajmemo Esmeraldo v Sloveniji, kdo bi se bil kdajkoli predstavilo, da bo pač neka čist X serija imela takšne učinke? Ne? To očitno nima nobene zveze eh, s podobnostjo mehiškega načina življenja z eh, slovenskim, ker pač o tem ne moramo ni govoriti. Se pravi se absolutno strinjam, da mora eh, pač to, kar vidimo, na nek način ustrezati našim pogojem recepcije. Ne? Zdaj, um, če imamo mi neke like, ki so uh, recimo zelo znani že, ne vem, iz literature od tako drugot, uh, jaz bi rekel tako, da nič nam ne zagotavlja, da bodo ti liki imeli, ne vem kako bi rekel, si enako strukturno vlogo v pripovedi, kot jo imajo, kot so jo pač imeli, ne? kjerkoli v literaturi tako, da so pač prišli. Ne? ali pa da bo zadeva sploh na nek način delovala analogno. Ne. Tukaj, tukaj nimam nekega recimo splošnega odgovora, razen tega, da mislim, da je tak bi rekel, kontinuiteta vrljiva. Mene vedno pa zanima, kako liki funkcionira v, v novi celoti. Ne. Prej bi rekel, da se zgodi to, da za nazaj retroaktivno Nova postavitev vpliva na to, kako mi uh, tisto staro pripoved beremo ne? in obogati našo, recimo, potencijal, potencijalno obogati našo vednost v tistih prelikih, kot pa da bi to, to kar mi že vemo, nam pojasnjevalo uh, ne? vlogo, ki jo ima, imajo neki od drugot liki v, v novi kulturni sozum, ne? Še? Um mene zanima kako se velik obrat družbe na nek način z emancipacijo ženska recimo. Kdo danes potem gledate, da je tam so poperec še imajo to konstantno formo, ki je namenjena gospodinjam. Jaz mislim, da je pač recimo um, da je očitno to forma, ki, ki, ki danes uspeva zaradi tega, ker ustreza temu, čem bi rekel, ne vem, pluralizem stališč, ki obstajajo ne, v civilni družbi. In s tem ustreza tudi produkcijskim pogojem eh, kapitala tistim, ki pa zahteva, da mora biti gledanost televizije široka, da se pač eh, zadeva izplača. Ker ne smemo pozabiti, da tisto, kar televizija eh, oglašuje, je roba široke potrošnje. Ne. Eh, mi imamo nekak vrljiv v tisto, da je to vse, kar se preizvaja. Ne. V sodobni družbi, ne, recimo se nikoli ne oglašuje, naprimer, orožja, investicij, ne? Saj ne na javnih medijih. V javnih medijih, ne, ja, tako imaš prav, ne. Se že v kakih specializiranih medijih, ne. Mogoče ženske niso toliko emanci, emancipirane kot zgleda. Točno, to sem ti jaz mislil, a, mislim, da to sem mislil, ali... E, v bistvu, še vprašali kakšno? Ja, jaz bi en detalj omenil si, da te novele so se začele na Kubi, pred revolucijo. Vprašaj velkje, ja. to pomeni, da so imeli kubanci že konec 50-ih televizijsko produkcijo, ki je to počela, ali je šlo za radijske, za radio? Oboje. Oboje. Že v, v 40-ih letih so imeli kubanci radijske, sob uh -huh. ne? in v 50-ih letih so imeli televizijske se ne, da bi kubance, za televizijo recimo za 50 ih etorij so izumili ta žaner, telenoveli. Kubanci so ga sam prenesli, v bistvu, ameriškega. Ne. Sam, pravzaprav bi rekel, tisti produkcijski, produkcijski pogoji so v po vsob Latinske Ameriki drgačni. Ne. Ker je, prvič bila televizija, govorimo o instituciji televizijski, bistveno šepkejša manj gledalcev, manj dnarja. Eh, ampak, lejte, bistveno je mogoče tole povedati. To pravzapravno se zadnje ni zelo velik paradoks, ampak eh, televizije so najbolj nacionalno specifične deli kulture morda v različni državah. Tudi, namreč, tudi, če, tud, če tuje programe kažejo, jih bodo ljudje pač morali predelati, da bodo ustrezali njihovim uh, lokalnim, recimo, um, pogojem recepcije, če tako rečem. Ne. Ampak pri Vl. Amerike je tako, da so bile televizije šipke ne, in uh, vezane, različne variante, so bile licenčne televizije, pa državne televizije in tako, ampak da je bila ta močna korporativna organizacija in konkurenca kakršno vzideja majo in zaradi katere se vzideja velikanska večina tega kar se prezvede kratkotrajna oziroma je trajanje nepredvidljivo, ne? Timaš, ne, vem, ne vem, kako je zdaj, ker nisem pač tega mnogo let študiral že, ampak ker so se skabli, pa vsem tem so se zadele strahovito, glede produkcije zakomplicirale zda, ne? v ZDA. Ampak včasih, recimo v ih let, če, ko so uh, mreže imele popolno prevlado, ker 90% gledanosti odpadlo na televizijske mreže, uh, je bila nekako zadeva taka, da recimo so pred začetkom sezone poskusno proizvedli, tetko imenovane pilote, poskusne uh, bi rekel, epizode za predvajanje, recimo naredijo tega ne 100 sto, eh, sto različnih. Ne. Od tega jih dajo na, na spored v tisti sezoni recimo 15. Od tega jih samo, ne vem, pet priživi do druge sezone. To, kar mi od ameriške te televizije vidimo, so samo krem do na krem, Sledem. ne, glede uspešnosti. In relativno zeto tudi eh, glede kvalitete nosa Ogromno tak, je tako, živi kot škribina, ja. se pravi dve, tri epizode, potem pa je nastavno ja. No in no, Zdaj sem pozabil povarno, to povedal, ki, je, ki je tu zdaj navk za, uh, za latinsko merko, da tam ni tako. Ne? Tam, če hočeš ti nekaj prizvedeti, pa čisto prizvede in to pokazati, kot slovenska televizija. Prizvede deset epizod na Dalivanke in vam jih bo pokazala petkrat, ne glede na gledanost <laughs> naslednjih to toliko let. <laughs> In še druga stila, se... ki so žanrsko čiste, ja. so vopere, ne. Sveda ne, tega, kasi, ja. on, tisti, ki izhaja iz AGR, vse te mislijo, da je treba pokazati svoj prezir doživel, da ti karikiraš. Igro, ne. S tem, da... To je napačno. Če ja, smo je, no, ne. Ja. Voliti, kot je džuro, da smo ja, ja. smo se zadnje, ko smo imeli, iz kultur, Potem, zakaj slovenci nismo razvili žanr kot je hajmat film? Čeprav se zelo uh, identificiramo s to alpsko kulturo, ne? Ostrice so z tega mm. ne Imamo ne ne? nekatere stvari, ki so malo podobne, recimo kekca. No, malo kekca, je, malo ja, je. Ja. Pa, tega, turistično ja. reklamo, ja. mogoče, da <coughs> popularno To je zavrtnost v tem, da pač oni mislijo, da morajo delati umetnost. Ne? V deželjah, kjer pač te stvari delajo, imate, ne vem, v Združenih državah Amerike pač ljudje od tega živijo in pač to znajo delati. Mislim, da ti ne moreš delati sob opere, če nikoli sop opere ne gledaš. Ne? Se pravi, najprej bi im pač pripisal, da če hočejo v takej seriji igrat, pa jo delati, jo morajo pač toliko, pa toliko gledati. Ne? In če niso, še enkrat. Hče <laughs> mi je fenomen tehle telenovel v postsocialističnih državah, um, da so tako uspešne, precimo so poprili, in niso tako uspešne te države? Jaz mislim, da zato, da, ker se mi latinoamerikaniziramo. Radi bi postali postavili take, kakršne sodežaje Latinske Amerike, že bile, pa zdaj poskušajo ne več. Poslojenost, razlika ja. med... Ja. Arsokracija in takz. Ja, v resnici Šibek kapital, kjer je poanta tega, da si udeležen na oblasti, pravzaprav vedno ta, da poskušaš pridobiti nek profit zase. No, kot ste te to ni samo naš fenomen, to je praktično fenomen vseh teh postkomunističnih držav, recimo Rusija je Foto, se to. Najbolj tragično pri Sloveniji je to, da, da uspešno pozablja svojo specifično zgodovino, svoje specifične izkušnje, svoje predobitev socializmo in jih skuša zamenjati za uh, ponarejeno vzhodno evropsko zgodovino, kakr še nikoli ni imela. Mene to preseneča, ta pozaba gre najdel prav na področju ekonomije. Ne? Študente, ki jih imam, mislijo, da socializem ni bil blagovno gospodarstvo. To je popolna rost. Če berete nasprotno, recimo, en vzgled vam bom samo dal, obstaja, ena, ena, eh, obstaja se istične knjige enega ameriškega avtorja Vensa Pekarda, ki je pisal v 50 60-ih letih in ki je, recimo, pomembno zaradi tega, ker je en med prvimi upozoril, na ta fenomen planiranega zastarjanja eh, produkcije eh, post-fordistične, že ne vem kaj delaka, avtomobile in drugega. Ne? In on je takrat, mislim, da pa ne bom trdil, to je bilo ali izpezi, ali po začetku 60-ih let, pa se ne spomnim, katera njegova knjiga je bila, mislim, da Hidden Persuaders. No, o tom on, on kaže američanom, kot zgled države, ki je uvedla potrošniške kredite, Jugoslavijo. Jugoslavija je bila pionirska, da je kreditov. To, da smo imeli mi tako imenovano socialistično uh, ureditev, ne pomeni, da nismo imeli blagovne ekonomije. Ne? Uh, z tega vidika vam svetujem še eno reč, brat, so se začudili, kaj je predrag vranicijskih zgodovina marksizma v srbojrbaščini v XY delih. Ni, ne vem kako post, uh, bi rekel, radikalna knjiga, kar zadeva razumevanje marksistične teorije Je pa izjemno pomembno zaradi tega, ker se je toliko potrudil Zranicki, da je ekonomiste med marksistične avtore. In če tisto tam pogledate, boste videli, od krize leta 1953 vzhodni Nemčiji se eh, gospodarstvo vzhodnjo evropskih eh, deželj ves čas trudijo za ekonomskimi reformami, ki bi spodbudile potrošniško družbo. To jim ne uspe zaradi tega, ker nikoli niso do leta 1989 Uh, popustile, zkratka, do leta se niso upale napraviti to, da bi zrahljale partijsko kontrolo. Ne. Uh, kontrola partijske države nad trgom je bila tista, zaradi katere so se jim, uh, jim blokirale reforme. Čim so se ustvarili, Ko imenovani, takrat so v 70-ih letih se jim rekli tehnokratski centri, ne, so jih poglavi potokli, ne, pa, pa, pa, pa zamenjali ljudi, pa tako naprej. Ne. Ampak jaz mislim, da gre tukaj za nekaj zelo preprostega. Uh, ko se je enkrat uh, elita utrdila na oblasti, skozi generacijo ali dve, in ko ne more več legitimirati svoje oblasti uh, z ideologijo, v katero nišče, vključno z njimi, in najprej z njimi ne verjame, ne, uh, uporabi svojo oblast najbolj učinkovito tako, da konvertira svoje oblast v uh, oblasti v vodstvene pozicije v ekonomiji. Se pravi, da zamenja oblast za kapital in pri tem, če ima malo sreče, še oblast. Zelo aktualna tema, v bistvu, Ja. Torej čas, v kateri ste življeni osimali. Ja, ja. Malo ja. bi se vrnil v čas, ko v bistvu še sve, bi se rekli, bolj oren kot je danes, bi polarno stajne, če en ko je železna zaviso še ni padna. Zakaj biste na onih strani, Uh, sam ne vem, kam je pravzaprav Ljubislavijo umestil, no, ampak na oni strani ni bilo dobene uh, produkcije sov, popr. Zakaj niso odgovorili na izziv? V slavi smo gledali, te reči, če ne drugega, recim, tu smo gledali ORF, pa je nekaj prišlo čest, nekaj bilo odkupljene produkcije. Pravzaprav za vzhodni blok, pa sovjetsko zvezo pa ne vem, če so sploh imeli to od zuna, pa če so kaj svojega. Pravzim, Jaz mislim, da do neke mere so imeli. Ne, do ktere mirajo vprašanje, pa tudi ktere dežava. <coughs> Jaz recimo področje, v, v kterem eh, si upam največ reči, je, je recimo pop godba v eh, socialistični Jugoslaviji. To je klasičen primer substitucije v voza. Ne? Ti si imel v 17ih letih iste žanri kot na Zahodu, ne? mislobasično hard rock, folk rock, pa Po, po, Poprog za čas pred, pred punkom. Ne? In to je substitucija uvoza iste, žanre se imel kot zune, s svojimi izvajalci, zato ker je bila nežela pririvna, da, bi da, bi, da bi lahko uh, masovno tudi nastopali, recimo najbolj znani tudi izvajalci, pa imeli koncerte. Ne? Zdaj, jaz se izredno spomnim, da sem videl, ne vem, leta je to bilo, ampak je bilo um, okrog leta 80, plus minus par let, da smo videli enkrat tle en prikaz produkcije sovjetskih filmov, narejenih za vzhodno sovjetski ter. Oni so imeli vse, imeli so muzikle in imeli so westernne, ki so zgledno bili narejeni sanarsko odlično, tako kot en čisto solidno ameriški western. Vesterne z in indijance in tako naprej. In še... Uh, Nološko so bili, če odštejemo, recimo, Leoneve filme, še bolj zanimivi, ker si imel recimo, uh, Ruse v Montani, uh, ki so bili nekaj pač ta um, sekta, ne, kateri so že bili, ne? Uh, ruska, uh, pravoslavna, neortodoksna uh, sekta. In so, pa, recimo, so izkoristili to, da so tam lahko kazali ljudje, ki imajo ima samovar pa čaj pijejo zahoda. In je legitimno ne, zgodovinsko etnološko. so Jaz mislim, da so se te države in ekonomije prizadevale, da bi imele isto, kot na Zahodu. Sem, da je zadeva spodletela takrat, ko bi morali potegniti neposredne politične konsekvence iz tega. Ne? V času, ko si tega še niso upali narediti. Se je pravno obstajala, tudi če potem že vič, večerne žaltuje, če se prosim, poti in stran, poti samo upravljamo. Ni bila ena taka zadeva. Tudi. <trati. fajaratim> kot. <so, trati> zas <politična> <Medien> <trati> e, je, je. <trati> so pa politična Ja, ja mislim, da je črno-bela še eno podobno, mogoče, je možno najtrecimo danes? Ja to se to nekaj se <trati> <trati> <Da, da, da. trati> je se dalo mogoče danes najti v takšnem žanru, kot je recimo Te vidne onike, slijedi so opere. Hmm. Sledi so opere, mogoče ne, ampak kar zadeva televizijo, bi rekel tako: jaz mislim, da je mogoče posod najti uh, principe bi reko, narativizacije in principe dramatizacije. Ne? Uh, ampak v katerem smislu? Um, Jaz mislim, da je kar zadeva principe, recimo, um, čist vizualnega pripovedovanja, osnov vizualnega prepovedovanja, je tista, bi rekel, skupna točka bolj na obči ravni, kot je to Um, so in gre za greza gre za tisto, če pogledate katerikoli recimo ta uvod v filmske študije, recimo to, ko so prevedali sveče na Bordwell in Thompson, pa pogledate te osnovne principe, kako je treba kaderirati. Boste videli, da te principe kaderiranja, ki so jih standardizirali v Hollywoodskem filmu 30. pa 40. let, so jih direktno prenesli in še bolj bi rekel standardizirali v vse vsej televizijski produkcije, ki in so jih prenesli tudi na nefikcijske žanre. Če vi pogledate, kako so organizirana recimo, kako je organizirano dve minuti poročanja v dnevniku iz, recimo, ene dolgočasne seje, boste videli, da spoštujejo iste principe. Najprej imate uh, en splošni plan, ker se vi ogledate prizorišče, tako imenovani establishing shot. Ne? Potem je pa problem, ker ne vejo več, kaj bi kazali, ker ni nič televizičnega tam. Ne? In potem iščejo, kak je detalje, če je zeha, pa če kdo odložil, kak sem svinčnik. Drgače pa gručice enega, dveh, treh ljudi, ker pazijo samo na to, da se kadri dovolj hitro menjajo. Ne? Na koncu boste pa spet imeli nek eh, žanr, ki se vrne k prejšnji sceni. Če ljudi intervjuvajo, imate pač vedno tist recimo, relativno... Bližen plan, neki ustreza pač funkciji, ki jo imajo veliki plani, ne vem, v recimo, kateri seriji, kjer se ljudje v interjerju pogovarjajo na televiziji. Del, del teh, del teh um, bi rekel, smer, ki jo je ta standardizacija načinov pripovedovanja na televiziji, um, sprejela nasprot. Recimo, Ljudskemu filmu je delno poglejena za, za majhnim eh, ekranom, pa recimo se slabšo lučljivostjo, uh, ne, posebej odkvar so po videokamero pa digitalno tehniko in tako naprej. In to pomeni, da uh, če imate recimo televizijske serije, mnoge so naredne na tem, da imate čimeč pogovarjene. Pravilo, kako se pa plani menja, je pa vedno isto. Ne. Uh, kažete, ne vem, tistega, ki govori, uh, In pokažete tistega, ki posluša samo, če hočete registrirati učinke govorjenja prvega na drugega. Poglejte trenja, pa ste videli, da ne samo da, da to pazi, ampak da pri trenjih ljudi postavijo enega med drugim tako, da bi maksimalno, uh, maksimalno proizvedli tudi vizualno tenzijo med ljudmi. Se pravi, glavna 12 protega je postavili tako, da en ob drugim sedita in bo kamerman pazil, kdaj bo... Najmanjši izraz godja na izrazu enega, ki posluša, najdu, zato, da ga bo lahko posnel. To je element dramatizacije. Zdaj, recimo, na, me se zdi, en, en tak, recimo, drug primer, ki je zanimiv z tega aspekta, je, recimo, pri atletiki, naprimer, tek na 100 metr. Je odličen zgled, kako vi zadevo naredite narediteve pripravljate. Nami, što povdarjam, ne? v nasprotju s pripričanjem tistih, ki govorijo o kakršnem koli tekstu kot o zgodbi, obstaja cel kup tekstov, ki tudi slučajno niso narativni v, v naši kulturi, v tem osnovnem pomenu besede, da bi to bile zgodbe. Seznam ni zgodba. Ne? Ne vem, intervju ni zgodba. Ne? Narativizacija vendarle je, je je, v čem je po mojem, bi rekel, ta um, ideološki dobitek, ki ga za narrativizacijo <clears throat> dobite. Narativizacija pa imenujem samo tisto, kar recimo ene tako poročila ali karkoli se kaže spremenive prepove. To, da vi po poskušate prikazati zelo kot konflikt, ne, da izberete ljudi tako, da, ne vem, neke karaktere in da poskušate zadevi dati neko, bi rekel, uh, tenzijo časovno. Ne, da se je nekaj zapletlo pa razpletilo, tudi, tudi če je bilo recimo potek iz zadeva apsolutno zmešan in neinteligibilen, bodo poskušali to narediti. Ne. No, če se zdaj vrnem k temu zgledu športa, najbolj zgledno to napravijo pri te, teku na 100 metrov, ki je kratka zadeva. In sicer predn se začne, boste vedno videli akterje, ta glavne kar vam bodo blizu pokazali, s tem jih postavijo med seboj in odnos konkurentov nasprotnikov. sprotnikov. Ne? Se pravi, s tem va, imate vi elemente zapleta. Ne? Tako da je tek pravzaprav kaj? Razplet. Potem imate pa više to, da vidite na obraznih obrazih enih triumf, na drugih poraz. In, uh, pri replayu imate pa čisto psihološko podoživljanje. Ne? Replay, Je tudi, kot opočasnen posnetek, sledi načinom uporabe, ki jih je replej dobu v filmski produkciji standardiziran, In jih pač v neko smer mogoče razvija. Jaz bi iskal konkretno, bi rekel, te efekte sob opere dejansko kje. V tem koncentriranju na, kako b tem mrežo ucep in odnos med njimi, kot tisto kar sploh nardi in inteligibilno neko eh, okolje dogajanje. Ne? No, to se recimo v Sloveniji se zdiš zelo očitno zgodilo, kot Pop TV Danesko to svojo formo dnevnika, se pravi klasično posnemanje ameriškega eh, network poročilo na nek način ko je dejansko vpleto zelo velik procent v dnevnik, se pravi, v neko to formalno obliku poročanja te življenske zgodbe, v nek način. E, ogromno tega se je in potem seveda, ker pač je bila konkurenca v nek način, e, temu standardnemu dnevniku, ki je bil še vedno v te tradicionalne obliki na TV Slovenija, e, si potem zelo malo videl tudi ta očinja, tudi v tem dnevniku, ne, se pravi, da se tudi tam pojavilo. To bi se zadevalo, krenilo v neke vrsti travelizacije in vedno bolj je stvar Zgodbe, nek večer, ne? Škar bil najboljša soap opera v Sloveniji. Tretji program, ne? Ja. Prenoz no, no. iz experimenta. Se te zdi? Bila soap opera, ne? Klasična, dini prav. Mogoče res, ne? Mogli bih zaprit, ovo? Ja, <laughs> yeah, yeah. ne Eksperiment <laughs> bolj. <laughs> <laughs> <Pa> zaprit <laughs> yeah, kot nekaj vrst eksperiment podkupal. Goro, še vprašanje? Prej, prej sem vira, kako se je so popora prikradila v TV dnevnik, ne, kako se mu je prebilala. Mislim, da se mu je dobesedno, kaj če gledate pop TV dnevnik ob 7 uri, jaz pa še ozirala v dnevnik, potem vidite, da dobesedno padete v, v, v, v dnevnik. Se pravi, TV se konča točno nekaj sekund pred 7 uro. Ne, zavrti se tista končna špica, nimo gredi zelo hit hitro se zavrti vedno, tako da mi v bistvu niti ne može prebrati in potem se začne dnevnik, pravzaprav obvesti. Mestni ni dobega bloka propagandnih sporočil, ničega sva. Tako da, uh -huh. kot sem reči, v tem fizičnem smislu sem me zelo približala, ali ga vam na vprašanje. Ne. A kakšna je vaša ocena, zakaj vsaj mogoče v tej situaciji, ko smo dobili tako malo demokra, demokra, ne, demokratičen mladen ne, RTB sergijskega preiznojo z zakonem RTB, zakaj a, javna, spre nacionalna TV hiša ne proizvaja več telenover? Ne, očitno je, da sem omenil, da je konkurenca teh telenover na pop TV blazna. Zdaj je ena možnost, da jih na nacionalni, ni zato to, ker so že tam, ali bi radi konkurirali, druga možnost je, da je to kraj finančni zarogaj in tretja možnost, ker pa je potem moje vprašanje, da ni interesa za njih. Ne. To očitno ne bo država, se mi stedi, da bi za interes vedati. Na nacionalke ni tega več? Zakaj ni več klasični sal popr? Zakaj ni več tereno No, jaz mislim, da je na nek način, da je, da je čas klasičnih sopokrminov. Jaz mislim, da je, da je tist tip televizijskega, televizijskega oddaja, ki ga je treba razumeti, da so to res, zdaj, uh, te, da je to tudi kremenovana reality TV. Uh, da, da to, skratka, jaz mislim, da so nekak... Da je ta dediščina, da ta dediščina to so ta na nek način, če lahko rečem, konzumirana, ne? Da, je, da je prišla v, v, v, v načine funkcioniranja ne? določenih žanrov. Tisto, kjer bi, nekaj ste me spomnili prej, dva, tisto, kjer bi videl podobnost, je v načinu, kako mi konzumiramo te dnevnike način, kako konzumira redni gledalec dnevnika dnevnik in kako redna gledalka te sob opre konzumira sob oprev, sta identična. Ne zanima nas vse, ne? zanima nas, recimo gledalko, bodo zanimale ene osebe in ene situacije. Ne? Glede ostalega bo relativno diferentna. In natančno tako mi gledamo dnevnik. Ne? Voskuste obnoviti na pamet to, kaj ste od dnevniku gledali. Moja teza je ta, da bolj, ko ste redni gledalci manj šans je, da boste to. Zvečno natančno, ne? in zanima nas v bistvu pač eno dve, a se bo to zgodilo, tako ali se bo zgodilo tako. Ali se nekaj bo zgodilo, ali se ne bo zgodilo, ne? Metenko ostale zadeve Relativno mirno prišpricate pod pogojem, da ne opazite, da ste jih prišpricali, ker če opazite, da ste jih prišpricali, vas začne skrbeti, joj, kaj sem zamudil. Jaz sem recimo bil na dela in sem ga odpovedal in ugotavno, da ga niti najmanj ne pogrešam. In da, ko ga pogledam... Ne, ugotovim, da je res, da ga niti na meni ne pogrešim. In bi mogoče isto, isto napravil tudi s televizijo. Samo tega ima malo strah, ker to je potem že na meji avtizma. Vsem mislim, da bi odgovora, zakaj so najki ne več tudi na tezenove? Ker ima višji standard. Eno je tole. v dnešnji reditvi so prav, prav zmagali tisti, ki so, so, so zmagali, bi rekao, grupacije. Se ni eno, ni v resnici, bi rekel, en odzade, ne. Ampak so med drugim zmagali grupacije, ki si televizijo predstavljajo na klasičen način nacionalne, reprezentacije nacionalne kulture. In to vidite potem, kaj kažejo. Eh, preizvaja nove in vam iz, iz Natalina potegnejo stare oddaje, ki pač, eh, so reprezentacija visoke kulture. Ne? Kjer pač lahko vidite recimo odsankarjeve drame stare, dokumentarce, vse mogoče reči. Se pravi, eh, so v pa te novele niti slučajno niso v eh, interesu tistih, ki bi, ki bi ta program kazali. Drugo bi pa jaz rekel takole Mislim, da je s v žepu podprlo novi zakon v televiziji zelo mnogo ljudi, katerih želja pri tem je bila, da bi televizija propadla. Da bi javna televizija propadla. Je. In kar se njih tiče toliko slabših, ko je program, tem boljši. Oziroma ne toliko slabših, je toliko manj kot je gledan program, v tem slabše sanj. Ker je bolj odvisen od, od politične uh, volje vzodojočih in ker je toliko boljše za tiste druge, ki pač v dela komercijalna televizija. Zato, da predvalja starje podališke predstave, mislim, da je to krpanje finančno odjetno. Jaz se spomnim, da 80 To je bilo neka norma, kot morajo teatri posneti, teatri so pa imeli iz tega tudi določen procent vhodka, celo, ki ni bil zanimljiv, ki ga je dala televizija za tista snemanja. To je bistveno obdaj, ja. Samo zdaj to mislim, da ni več tako, ne? Ne, ni več. Pa tudi nima jo še funkcije, ker se zdaj tako vse predstave arhivirajo iz samih ljudišča za video, če se ki bo tudi arhiv, ker drugega ni bolo, ne? Hmm. No recimo moje ličen na splošno, tukaj je tole poglejte, preč ne vidim javnega razloga, pardon, preč ne vidim pametnega razloga, zakaj bi enakšli javno televizijo in nekomercijalno ne televizijo. Svetkar, meni je bila še najbolj seč nekdanje danes že minula britanska ureditev. Ker ste imeli močno regulirano komercialno televizijo in kjer ste še danes nekaj takega kot je Channel 4, ne? ki se eh, z reklamami financira in ki proizvaja programe za... ali pa je proizvaja saj programe za posebne družbene skupine. Ne? Toska, mislim, da bi, da bi moderna javna televizija bila taka, ki si predsem ne bi zamišljala svoje ciljne publike kot enotno ciljno publiko in to je kot slovenski narod. Ne? Ampak je bi dejansko bila sposobna pač pokriti čim več tistih gledalskih interesov, ki jih komercialna televizija spušča. To so pa vsi, od alternativcev do elitne kulture tudi, do, mislim, vse možno. Ne? In, Tukaj mislim, da, ko za, ko recimo, tukaj mislim da, da je tist princip, ki bi ga absolutno bilo treba obdržati televizijski, je to čemer pravnes princip ponavljanja. S tem hočem reči tole. Če ti eno težko stvar na televiziji poveš enkrat, jo absolutno nikče ne sliši. Tisti, ki jo slišijo, ne razumejo. Če hočeš, da kdorkoli razume, kaj si rekel, moraš narediti to, da. da desetkrat, dvesetkrat ali pa krat, poveš isto z malo drugačnim besedami ali pa v nekaj variacije. Pod temi pogoji in recimo z nekaj medijskega pokrivanja bi danes bilo mogoče javno televizijo delati na tak način, da bi imela majhne ločene elitne publike, ki bi s časoma pre nekaterih oddajah lahko postale bistveno širše. Uh, Najmerč, recimo, obstaja in strah pred nečim, kar ni televizično. Naprimer, ideja je ta, če se bo sta dva intelektualcev na televiziji pogovarjala, horror, ne, to ne gre, boste uporabljala besede, ki jih vulgus ne razume, boste dolgočasna, če se pet minut pogovarjate. Nikakor ni res. Ne. Spuste Slavo Ježiška za, ne vem, eno uro na televizijo. Mislim, in dovolj publike bi imel, in dovolj zanimiv bi bil. Uh, Vzpostavite recimo, ne vem, intervjuje, kjer en inteligentni človek ki pozna, kaj drug inteligentni človek dela in ga zna prav vprašati in ponavljate te intervjuje recimo enkrat na 14 nizko z dve leti. Absolutno sem pripričan, da bi gledanost postala velika, in da bi taka udaja postala vplivna, ampak zato rabite čas. Če pogledate recimo najbolj nekako bi rekel Prebojne oddaje ameriške televizije, kot so bile, ne vem, Twin Peaks, od um, Lynča, ali pa Severna obzorja, ali pa History Blues še v 80-ih letih. So vse te uh, serije uspele zaradi tega, ker so imele pametne producente, ki so imeli toliko moči, da so lahko rekli: to oddajo bomo obdržali na sporedu eno sezono ali pa dve sezoni, kljub temu, da ima nizke ratinge. Zaradi tega, ker so potem tretja sezona te oddaje napravljali BUM, ker so jih prej, je začela gledati manjšina, ta manjšina je pisala kritike, ko eh, so rekli, recimo, vem, študentje, aha, bomo pa mi pogledali, eh, kaj se tu dogaja, in potem so jih naenkrat gledali vsi in so spremenili podobo ameriške televizije. Nikoli niso spremenili podobo ameriške televizije tiste oddaje, ki so, ki so bile, eh, bi rekel, Uh, najbolj gledane, ampak od prve sezone in ne vem, standardne po načinu. Okay. Če ne, se vam je zahvaljujem. ena ja, ja za